Sziasztok, ez itt a Quick 90. adása, én Neurotik vagyok, és itt van. Mike, sziasztok! És boldog újévet mindenkinek. Boldog új évet. igen. Ez az, ez az idei első. És nem utolsó. É, igen, ezt akartam mondani, hogy reméljük nem az utolsó. Ja, ez, de miért? Hát, nincs mi a levegőben olyasmi, hogy abbahatjuk. Ez igaz. Szerintem. Úgyhogy még, még rengeteg jönni fog. Még a századik adásig is el fog érni, és arra pedig kitalálunk valami hülyeséget. Így van vagy valamilyen tök jó interaktív dolgot, hogy reméljük majd valaki közöműködik rajtunk kívül is. Igen, úgyhogy egy valaki jelentkezzen, légy cí, már most szólunk időben, hogy érj el, te hát egy valaki. Lehet szóló köcsémnek, hogy <gül> regisztráljon. Ja, igen, ja, igen, és igenis, mivel, mivel újévi adás, ilyenkor mindig a baki parádék szoktak lemenni, úgyhogy most bejelentem, hogy nálunk is lemegy, amiket kivágtam az adásból. Kis hatásszínet. Ja, azt hiszem, hogy ez már az volt, hogy, nem? hogy és a az... körülmények éveztétek. Igen, igazából ez, ez tényleg ez volt, mert hogy mi annyira profik vagyunk, hogy nem kell vágni semmit. Tehát ez látszik is a műsor minőségén, hogy annyira jól nyomjuk, hogy, hogy így... Na, azért húzásokban elsünk, de, inkább azt mondanám, de, hogy sodródunk az árral. Így, ne, evezünk benne nagyon jól. <há> jól csináljuk. Igen, tehát hogy Baki Paradi az itt nem lesz, mert nekünk a műsor az. Ahhoz baki is kell, és az még nem volt, úgyhogy ja, ja, ez van. Majd, majd talán száz után valamikor bakizunk egyet. Direkt. De az meg nem lesz olyan igazi baki, hogyha direkt csinálod, megjátszod magad, érted? É, ja, ja, tényleg. Nagyon mindegy akkor. Boldog Na, meg volt. volt. lenyomtuk, kifálom hát rögtön egy ilyen a témával Ja, ezt egy nagyon jó a sorrendben most, most így bulisztunk, hogy buldoguljél ja, és akkor na, mehetünk ja, be az a szeményeket. Ja. A két beteg megbeszélő betegsége az dolog. Ez, ez, hát mostanában az interneten nagyon nagy téma, hogy egy szervezet mentális betegségnek nyilvánította a videójáték függőséget, egy másik meg azt mondta, hogy nem is. És hát előbb csinálta az első, és abban nagy hír, és akkor a most a, nem is az, az... Na ezt most kivágnánk egyébként, <laughs> csak mondom, hogy lenne ilyesmi, <laughs> Úgyhogy ezt így témának, hogy ez, ez úgy szerintünk, ez hogy, hogy van ez. Mert mert ez érdekes téma. Szerintem van az a pont, a, ami után minden függőség lehet. Tehát, Na, de ez, minden. Ez, ezzel egyetértek. Tehát, hogy Igen. Mondjuk, ha, mit tudom én a... Mit tudom én? Mondjuk a bélyeggyűjtés. Tehát még azt is. Tehát annak is lehetne egy ilyet. Vagy bármit, ami az embert valamilyen tehát, hogyha... szórakoztatja. Igen, hogyha azzal kesz, és azzal fekszel, és amíg fent vagy, addig is ezzel jár az agyad és semmi máson, és nincs nincsen semmi más lehetőséget, csak azt csinálod, akkor, akkor minden lehet függőség. Tehát, én még ő... azt sem mondom, hogy az se baj, hogyha ezt csinálod, azt kell figyelembe venni, hogy minek a kárára megy az egész. Tehát, hogy ja, a felsz. szervezeted. Gajra egy tőle, mert annál gyűjtöd a bélyeget. Például. Ja, hát a bélyeg. Jó, mondjuk Hogy a bélyeg, nem mindegy, milyen bélyeget gyűjtesz. Mert hogyha olyat, amit megnyalsz, akkor attól tönkre megy a szervezeted így is. Azt tudték. De ja, mondjuk szerintem ebben van valami, de azért annyira általánosan se lehet mondani, mint ahogy ez a cikk, meg ahogy ők itt gondolták. Tehát, hogy ez nincs megszabva, hogyha mondjuk napi négy órát játszol, akkor már az vagy, hogyha meg kevesebbet, akkor nem. Tehát, hogy ez, ez abszolút nem ezen múlik. Ez elég képlékeny. Igen. Szerintem igen. minket simán lehetne nevezni, hogyha... Szerintem is. Ha ezt szerintem így. is. Hogyha így órák alapján nézzük, akkor igen, akkor szerintem te is, meg én is. De akkor ennyi erővel azt is nézhetjük, hogy, hogy a, a közösségi ráfüggés. Hogy, hogy nem kell ahhoz játszanod, hogy számítógép, vagy ilyen tablet, vagy, vagy, vagy mobil függő legyél, mert elég, hogyha csak a Facebooktól függesz, és azon lógsz egész nap, és a, azon agya az, hogy most a barátaid mit tesznek ki, te mit teszek ki, az ugyanolyan káros lehet. Most eszembe jutott egy ilyen kis miniképregény, amit még Facebookon láttam, hogy a, a csaj meg a csávó mennek minden felé, így vásárolgatni, meg ilyesmi, a csaj folyamatosan nyomkodja a telefonját, és hogy mennek itt, mennek ott, boldog mindenhol, és akkor hazaérnek, és a csávó leül játszani, és a csáv még mindig nyomkodja a telefonját, és oda szól a csáva. Igazi függő, vagy. Ja, igen, igen, igen. Tehát, hogy... A Facebookot azt, azt igencsak túlzásból lehet színni, tehát az lenne a következő lépcső fog szerintem. Hogy a... ne, én nem venném így külön, tehát szerintem maga az internet. Tehát ez az egész világ, ami, ami be tudsz szippantani. Vagy például itt van mondjuk a, a, a virtual reality, az is oh. nagyon be tud Jó, mondjuk a ott, ott küzd a játék azért, hogy ne, mert hány ingered van meg ilyenek? Meg de rövidek a játék. Meg kellene, a legyen még, de óra után vége. Érted, érted, érted? Igen, tehát alig vártam, hogy jöjjön egy olyan játék, ami 10 órás. Tehát Azért az az az aztán... ilyen a, az antifüggős játék. Tehát azért, azért ilyen rövidek, mert én nagyon rá, rákattam. Akkor a kódba a kampány is azért csak 4 óra. Na igen, jó, most igen, már. Lehet Igen. Képzeld el, most gondolná, hogyha a kódfüggőséget is kezelnék, mert lennék a Hát az az biztos. És mind 12 éves gyerekkel, és velem. Tehát, hogy nagyjából lesz. Ott lenni az óviba. Igen, körülbelül. De rád a gyerekeket. Na, és az összeset lerúgnám, mert mindegyik kempercsi szemét láda. Na, mindenki. Na, úgyhogy szerintem ezt ennyire általánosan nem lehet mondani. Van benne valami, és tényleg erre figyelni kell, meg, meg minden. Csak azt nem tudom, hogy például ezt hogy kezelnéd. Mint akármilyen függőséget, megvonással. De elvonás, ja. De, az... De hát az meg nem biztos, hogy jó a hirtelen. Tudom, egyébként nekem néha van olyanom, hogy nincs idő játszani és akkor nem érzek elvonási tényeteket, semmilyen nincs. Nekem a függőségnek ez is része, nem? Hogyha megvonod a dolgot, ami a függőség tárgya, akkor, akkor igen, fizikai fájganot érzel, hogy valami kontrolja. Ja hát, kaparod a falat megjelen, de ilyen nincs. Én megmondom őszintén, hogy nem, nem így vagyok szerintem játékfüggő, hanem hogyha ha jön egy olyan cím, amire érzem, hogy rá fog függeni, akkor úgy intézem a dolgaimat, hogy rá tudjak. Tehát például a, amikor annak idején volt a Skyrim, akkor nagyon akartam belejátszani, de amíg nem volt meg az összes DLC, -a, a magyarosítás, és amíg nem tudtam úgy neki készülni, hogy most akkor egy-két hét Jó, is sem, egy vagy. Igen, <laughs> tehát nekem tehát a DLC és az achyment mentek is hozzá tehát Muszáj, muszáj. Kurva hosszú korlapot lenne. <laughs> igen. Tehát ezért érzem, tehát ott, ott lett volna a lehetőség, de mégsem indítottam el addig. Tehát szerintem így ez így működhet talán. Nem tudom. Simmel. De mondom, egyébként tettél, ezt rá lehetne sütni minden szórakozásra, minden szórakoztató dolog, hogy az, Aki az minden függőség. a bulizni megy, az meg bulifüggő. Tehát, hogy ez ugye nagyon Vagy így van, van. tévéfüggőség, sorozat rádió, függőség. sorozatfüggőség, filmfüggőség, mindenféle van. Igen. Hogyha ezt normális keretekbe csinálja az ember, és tényleg nem, nem, nincs kár belőle, akár család, vagy más személyek, vagy a saját állapotát nézve, akkor ez szerintem még addig normális. Hát, Hogyha konkrétan az ember amik elhanyagolja a családját, vagy a barátait, vagy bárhol azért, mert ő most akkor játszik valamivel, az lehet, hogy probléma, bár másfelől meg ott van, hogy már a videojáték az egy ilyen szociális tevékenység. Is. Igen, tehát ott sem vagy egyedül. Rengeteg orosz ismerhetsz már, <gül> például free-to-play játék. Erre gondoltam, igen. De ugye jó példa, igen. Tehát hogy én az. Nyelveket tanul. lehet, hogy az alaporosz alap nyelvvizsgát le tudnám tenni körülbelül. Oké. Okay. Tehát azért ez is ott van, hogy ez, ez a videojátékozás, az elég széles palettam alapságban. Persze, meg nem, is nem embereket ismersz az meg, a... akikkel jóban lehetsz. Tehát mi is Ilyen. így ismerkedtünk meg, nem? Tehát, hogyha most így úgy van. veszed, akkor soha az életben nem találkoztunk volna is, amúgy még nem is találkoztunk. És nem is de... találkoztunk egyébként, egy egész vagy, de, úgy mondom, hogy interneten sem lenne semmi kapcsolat, és most ennyi. Tehát... És nem lenne ez a podcast. Így van. És nem lenné, te se függő, meg én sem. De lennék, csak külön. Ja, külön-külön Így meg egybe <laughs> Így meg Hát akkor ezt vidámon kitálljátok ezt a komoly téma. Hát ez a függőség a legvidámabb dolog a világon. Mindenki lehet Én mondjuk én azt mondom, hogy ha, ha valaki választhat, hogy milyen függő legyen, akkor inkább már játékfüggő. Így van. Tehát, Sőt, lehet, ezt kéne csinálni, hogy játékfüggőséggel kezelni a többit? Jó, én azért erre nem buzdítanám az embereket, mert aki mondjuk tényleg van olyan, aki nem tudom, 30 órán keresztül játszik, és halva esik le a székről, de az nem játékfüggő, az egyszerűen csak egy Igen, Tehát, igen. De, mondtam, de mondjuk ki... inkább én azt mondom, hogy így függjél a dolgokra, mint mondjuk, hogyha drogoznál, vagy alkohol, vagy, vagy akármi más. Ú, uh, nekem egyébként az jutott eszembe, hogy valamik csatornán volt ilyen műsor, hogy ilyen emberek, akik gyűjtögetnek. Jó, ja, olyan szín hogy, hogy a igen. szemetet is. Tehát nem dobnak ki semmit. Tehát a... Hat évvel ezelőtti rágó papír, amit összegyűrtek, és az is ott van nekik valahogy. De hát, ha még jó lesz valami, valamit, hogy ezt a betegséget például simán lehetne gyógyítgatni, ilyen digitális gyűjtögetéssel. Ugye most ja, hogy a játékot, játékot bán... gyűjtenének. Hát nem csak játékot, hanem játékon belül valami cuccokat, most minden játékban ja, lehet lootolni dolgokat. Vagy ezt így átne, át lehetne tolni így a digitális térre, és akkor ott így magát. Tehát mondjuk nem megy rá a az anyagi helyzete, mert mondjuk nem tudja már hova tenni azt a sok szemetet, mert van, aki már bérel konkrétan. Hát meg a szervezete, hát konkrétan hát, ott olyan penész van, meg patkány fészkek, igen, meg igen. mindent. Ha ezt, mind, ha ezt a függőséget fognák, és nem úgy kezelnénk, hogy na akkor ezt itt elvágjuk és kidobunk mindent, hanem na ezt itt elvágjuk és kidobunk mindent, de amúgy néz, néz, meg ott a számítógépe, ott lehet gyűjteni a kiszarokat, kezd el azt gyűjteni. De nagyon gyorsat. Például, látod, tehát, ha neked nem lenne ez az gyűtek, biztos, hogy te a lehet, hogy, Így van, igen, igen. Áll az utcán is, meg mindenhol. Na, akkor ez a mai nap tanulsága és az új év első fogadalma, hogy a függőséget függőséggel lehet a legjobban gyógyítani. Igen. még de, de mondtam rá, hogy igen. Itt, itt még kéne egy kicsit. Akkor bármilyen nem függőséget hogy... játékfüggőséggel lehet. Igen. De mi nem vagyunk szakemberek. Így van. hozzá. A mondjuk szerintem jobb is. Hát ki tudja de tök jó szakemberek lenni. Bár, bár mondjuk, hogyha jön. ilyen szakemberek vannak, akik ilyeneket mondogatnak össze-vissza, Meg ugye elgondolom, ezeknek a nagy része mondja azt, hogy a videójátékok miatt ölnek emberek. Tehát, hogy azért itt, itt vannak hülyeségek. Meg, függők. Igen, mert függők. És meg kell ölni egy, egy teknőst, aki sokat már józik. Hát ez a teknős, az egy szemétláda. Ja. Na ja, jó, van. És, és még hol kell ölni, ahogy nézem. Nem tudom, de most nem azt akartam mondani. Valamit, amit ja? ja, ez az új év, igen. Mondtad, hogy új évű fogadalom. Tehát neked ez jellemű egyébként? Na, én nem fogadok meg semmi sor. Nagyon helyes. Én is szoktam. Ez nem jó, mert mert ez így. Tehát így próbálsz rá koncentrálni, és amúgy úgy se fog és akkor csalódásként éled meg, igen. vagy sikerként. Én megmondom őszintén, hogy mindent úgy csinálok, ahogy eddig, aztán cső. Meg az új év az egy. az egy, az egy dátumváltozás. Tehát igen, az nem, igen nem tehát nem új lehetőség. Semmi. Így van. Tehát ott nem történik semmi, csak egy. Számot átírunk a naptárban. Tehát én, és én azt fogadom pár meg, pár hétig mindenki rossz de Igen, azt mondani, én, én azt fogadom meg, meg hogy ne írjam érjön. pár hétig rosszul. De úgyis mindig rosszul fogom, úgyhogy teljesen mindenki. Igen. Én azt bírom, hogy ilyenkor az ilyen edzés. Tehát, így mindenki eltározott, akkor se edzeni fog. Én meg igazából egész éppen edzek, szóval ez nekem igen, vajon, igen. Nem, nem játszik. És aztán mindig röhögök, amikor így éveleim megjelennek új emberek az aztán. vég a januárnak, te már nem leszel itt? Igen, igen. <laughs> Ne úgy szerintem sokkal jobb, hogyha ha úgy fogadunk meg dolgokat, hogyha például valamineket tetszik, és akkor megfordod, hogy ezt majd egyszer megszerzed. Szerintem a sokkal. Ezt viszont úgy attól függetlenül. Ezt akármikor. Tehát, hogyha mondjuk látsz egy autót, ami tetszik, akkor hmm basszus, én ezt megveszem, és akkor arra gyűjts, arra koncentrálj, mert minden az szerintem sokkal egészségesebb, mint így nekiállni, és teljesen fölösleges fogadásokat csinálni. Mert úgyse fog bejönni a fele. Hogy, vagy még több. Ja, akkor ezt ezt a fogadásos dolgot, hogy egyébként nem hát... Ez egy izgalmas téma volt. Szerintem vaskosabb téma lesz, ha már így bujék, tudod. Na, viszont akkor kezdjünk bele abba a dövöldözős dologban, amit elkezdtem mondani. Én így, így, meg, meg is lepődtem, meg nem is a híren, amikor megláttam, hogy a paladins, Tehát csak ennyit mondok, hogy paladinsz, Battlegrounds. És hogy már mindenki tudja, miről van szó. Én ez, ez, ez mi, ez mi a szar? Tehát én... Ez, ez, ez ami. <suk> Tehát, hogy van egy... Egy egy ilyen paladinsz játék, és abban majd lesz talán egy nagy sziget, és akkor ott majd ölelik egymást. Nekem eleve ez a paladinsz egy kicsit furcsa, tehát, hogy ez a játék végül is egy Overwatch klón. Uh -huh. Tehát akárhogy nézzük, nem tudom, melyik volt előbb, akkor, hogyha ez előbb volt, mint az Overwatch, akkor meg TF2. Be Beszéltek is, egy... is, hogy ezek valószínűleg egy helyrejárnak söröznek. Igen, igen, Mert nagyon el sok az a kettőben. És akkor hoznak be egy új dolgot, ami meg megint nem új. Tehát, hogy jó mondjuk engem őszintén szóval nem zavar, én ezt a Battlegrounds-os dolgot annyira nem szeretem, de amíg ez a menübe egy plusz opció, addig őszintén szóval... Tehát én Igen. láttam, hogy miket írtak hozzászólásba egy-két cikkhez, hogy úristen eladták magukat, meg hogy elkurvultak, meg minden ilyesmi, de könyörgöm, nem szűnik meg a régián. Meg erről szól a játékipar, hogy az ember bevételt akar szeretni? Versz. és most ebben az irányban megy minden. Tehát most már mindenben lesz Betőgránc, vagyis ilyen Betőrolyjátékmódos. Igen. Tehát, hogyha ez az eredeti helyet jött volna, akkor megérteném a felháborodást, mert az egy tök jó játék, jól össze van rakva, én is elég sokat játszottam vele, meg tök jó pofa, de tényleg így, hogy mondjuk az options, meg a new game fölé bekerül egy ilyen battlegrounds menü, most abban nem hiszem, hogy valaki belehalna. Hát kívül, hogyha többi merül pont előre elszikkel a játékosokat. Ja, hát igen, igen. Ott már nem nagyon lesz majd player. Te gondolom ki fogod próbálni, ha megjelenik. Biztos ránézek majd, be. Nem tudom, nem, nem tudom elképzelni. Mondjuk itt van elvileg videó hogy ez már így Elméletileg a karaktereknek a képességeik azok lesznek. Tehát, hogy ez Aha. lesz benne a csavar, hogy, hogy nem nóném no emberekkel mész, hanem hogy a karaktereket választasz. De akkor úgyis mindenki a és nem fog nem lenni. <laughs> elvileg nem lesz, lesz, lesz. valakinek, ja, hogy szóló. Jó csak csapat. Aha, Tehát csak ilyen négy fős csapatok tudnak majd Még más Az más jó lenne, mert akkor ugye a híler, meg a support, meg a támogató, meg az ilyenek az az jobb ja, ja, hát különben, mit bemegy egy híler, akkor. <laughs> A akkor szépen nem lesz, a kapt Igen. Meg valahogy úgy lesz elméletileg, hogy egy kisorsolja, hogy te miből válogathatsz. Ja, hogy nem az egész szájhozatalból, hanem csak mondjuk négy-öt ember közül. Igen, igen, igen, és akkor, és akkor az lesz el. A... És úgy, hogy meg lesznek a képességek, bár nem tudom, hogy akkor ez mennyiben vált Igen, nem, tehát akkor a, a szempontja? Na most pont nézek egy videót, itt ilyen ládát nyitogatott az IPSE, és valami volt benne. Tehát, hogy most megvan a képességed, akkor sok sok karakternél a képesség az, hogy lősz meg, ütsz meg ilyenek. Tehát akkor nem teljesen értem. Meg, hogy mondjuk esetleg a ládákban képességek lennének. Tehát, hogy, hogy valami nulla boost. képességgel indulsz, és akkor valami boost, vagy, ja, igen, tehát, vagy például azok a kártyák, amiket beszoktad rakni, tudod, hogy erősítsen uh -huh. valami képességet, Egyébként lehet, hogy azokat lútorod ki. Mi az annyira nem izgalmas, szerintem. Hát szerintem sem. Vagy esetleg megkaphatod bárkinek a képességét. Ugye nézek, most éppen egy ládát nyit valaki. Mert hogy erről már van gameplay a Youtube-on. De hát még nincs is, még bétában sincs, nem? Hát pre gameplay. Ja, hogy mennyire előre vannak. Aha, hát már van valami játszató, csak még nem publikus. És egyébként ahogy nézem, ez nagyjából úgy néz ki, hogy van egy kurva egy terület, ami össze van kötve, ilyen erdős, dombos cuccal, és a területeken vannak azok a helyek kb. ahol most is megy a játék. Tehát, hogy így ilyen, egy, egy kurva egy területre berakták azokat a Részeket, ahol most egy pálya a lényegében. És mm -hmm. akkor ki lehet venni, és akkor átmész egy másik ilyen területre is. ott lövöldözöl. Meg ahogy nézem, a lút is van ami az égből potyog. Most esetleg valami nagyon lilacuc. Na, várjál. Aha. pad és plusz max eh, plusz eh, 20% max health, mire ez volt benne. Ja, Na, értem. Tehát, és akkor nem is biztos, hogy fegyvereket lootolsz, hanem inkább növeléseket. Hát, és mondjuk lehet rajtad 3-4 darab, és neked kell eldönteni egy idő után, hogy mire mész rá. Mondjuk. Ez mondjuk hitel ezt... a nem esünk. Hát nem, de annyira nem tűnik érdekesnek szerintem. Hát igen. Ja. Jól mondjuk nekem. Tehát én, megmondom őszintén, a Paladins lett volna az egyik utolsó játék, hogy be lehetett volna képzelni a battlegrance ot akkor ennyire meg mert in Need force be is jöhet. Kár. Mondjuk az kevésbé lövölözős cucc. Hát igen. Vagy mondjuk akkor nem tudom a Showdown-ba, mert az volt ilyen rondz derby is például ott, és akkor rondz derbi lenne az ja, egész. Max Health, Fly Steel. Igen, igen, igen, igen. Healing from others plusz 30 tehát itt vannak ilyen kemény dolgok. És akkor van egy inventorid, amiben négy cucc fér el. Tehát így, így el. Azt így mondom, mondom, hogy akkor valami döntenet kell. kell. Nem tudom, ez annyira szerintem nem, nem tűnik érdekes. Szerintem nekem sem. Konkrétan fegyvereket találnál, tehát ez nem passzol ebbe a paladinszos cuccba. Igen. Na és mi ez az oktató cucc? Jó ja, igen, ott az ide linkre kattintva, tehát ez is egy baromság, tehát Megjelent egy olyan, hát nem tudom, hogy nevezhetjük a játéknak, de egy olyan olyan program, aminek az a címe, hogy Battle Royale Trainer. Tehát, hogy tréningel az ilyen Battle Royale játékokra. Csak én nem értem, hogy... De e mi, mi értem most? Vagy. Hát így megtanul. Tehát így rohangáz benne, meg lövöldöző, mint a játékban, meg vannak ilyen lőterek, ahol gyakorolhatsz, meg gondolom botok játszanak itt nem Playerek, tehát csak a... Há de akkor elkezdesz játszani, és akkor azt jelenti, hogy tök jó vagy, mert a botokat lenyomod, közben már kiderül, hogy amúgy szar egy vagy. Fos, igen. Tehát igen. A legjobb tréner egy, egy bizonyos játékhoz, a maga a játék szerintem még fölösleges ilyeneket csinálni. Tehát értelme nincs. Most de ez nem... olyan, mintha kódhoz adnának ki egyet, és akkor könyörgöm vedd meg a, a kódot, hozzá. és, és játszál vele. Tehát hogy úgy leszel benne jó. Nem értem. Nem értem a egy. szisztémát, hogy őszigek. Legyek... Jó, mondjuk, tehát itt van ilyen, hogy ilyen lőtéren. Gyakorod a lövést, meg tudod a recoil, az hozzászoksz. Mm. az a játékban talán egy kicsit lassabban megy. Hát de azt is. Megy a adott fegyverrel. most, hogyha gyakorolni. tényleg. Most, amit az előbb beszéltünk, hogyha egy játékban profi akarsz lenni, akkor azzal a kell többet játszani, és profi leszel benne. Most ez, ez, ez, igen, ez, igen. ez nem olyan, hogy a, hogy a dotázni szeretnél, akkor letöltesz egy dotatrénert, és akkor abban te jó leszel. Hát akkor és akkor menj dotázni. Ez nagyjából arra jó lehet, hogyha egy speciális részét akarod a játéknak meggyakorolni. Mondjuk egy. Egy sznajperrel lőni, mint mondjuk a játék során kurva keveset találsz, mert ugye egy ritka cucc, de mondjuk te azzal szeretnél nagyon jól lőni, akkor, akkor nehéz begyakorolni, úgymond ilyen. Hát jó, de ezzel se fogod, mert ennek a játéknak megmondom, teljesen más a lövés hát, a meg az esés. Az a ugye hogy minden játéknál ezt, ezt külön meg kell tanulni, ezeket a nyerszorúgásokat, hogy milyen viszébe mozog a fegyver, milyen mintát követ, meg a, milyen az esés a történnek. tehát ezt játékonként kell. Viszont azt az hogyha magában a játékba is tennének valami ilyet, hogy lenne egy lőtér, ahol kipróbálhatod a fegyvereket. Meg... Hát abba több értelem lenne. Aha. Mint azt nem sem másik a azt, meg És is olyan nehéz megcsinálni ezt, simán berakadják. Meg volt is róla szó? Tehát volt is róla szó egyébként, hogy ugye úgy kezdődik a játék, hogy a száz ember egy helyen van, aztán össze egy mint a hülye, azt leöldeznek. Igen. Azzal, amit találtak. Mondjuk ott is ki lehet próbálni, hogy veszik a fegyvereket, ha föl tudod éppen venni. De most azt, azt megcsinálnák me... offline. Ahelyett, hogy egy ember is. egy ilyen lőtér lenne. Vagy, vagy ugye van most is custom game de csak valamiért nem is értem miért ilyen nagyobb Twitch streamereknek adják oda a lehetőséget, hogy tudják ezt használni. Vajon miért? Vajon, vajon miért? <gül> Tehát ezt adhatnak bárkinek, hogy oké, okay, akkor itt van custom game csinálat bárki, haverokkal tolhat akármit. De nem, <gül> ez, ez kell egy külön ilyen kis izé, hogy akkor te jelentkezel náluk, és akkor megnézik, hogy mennyire vagy te. Reklámérték. Én, igen, reklámérték ez a tökéletes kifejezésre. Ne, én, én tényleg, hogyha valaki PUBG-ba szeretne jobb lenni, akkor, akkor játszom PUBG-ba. Tehát hogy ez, ez szerintem nincs mit hozzáfűzni. De mondjuk úgy is tök sokan meg fogják venni, mert gondolom olyan ígéretek vannak, hogy na most aztán te nagyon durva leszel, meg ezt csinálod, meg azt csinálod, és közben meg, megveszed a játékot, fillére kér, mert ugye tök olcsó, gondolom. Mert ez is átcsúszott valahogy a steam a megennés listáján, és akkor utána megnézel, hogy basszus, hát ugyanúgy megölnek a második körbe. Hát igen. Ez a Így játék van. erről szól. Így van. Jó, akkor te nem vetted meg. Ezt a játékot? Hát, hát, hogy hát, Így is azért az egyetlen battle, tehát az ilyen battle jellegű játék a PUBG, amit megvettem, mert hogy az az egyik, az a legnormálisabb. Tehát most itt van a h egy Benne volt valami havibandőrbe is, hát így rá sem néztem, mert. És azt ezt nem is értem. Tehát azt tették ki, hogy az, az a játék, amit tudsz, tehát 1 egyért megvenni egy bundle-t. tehát nem is értem. Nem. Hát, hát róla túl nem igen. Még ha Pabzsit tették volna ki, csak annak meg nincs tehát így. Igen. Bármikor kíváncsi lennék, hogyha ezt betennék egy ilyen monthly-ba, vagy valamibe, akkor a hányan vennék meg. Igen, mert aki ki akarta, azt lehet, hogy megvette. Aki meg nem akarja, az meg úgy, így se fogja. No, ja. tehát nem tudom. Mégközben lehet, hogy én is megvenném 10 dollárért. Végülis is be lehet húzni más embereket is, hogy aki megvette már, az megveszi megint, és odadja valakinek már... Igen, igen, igen. És így lehet nagy csapatokat... Biznisz. ...csinálni. De bocs, hogy megzavartam az átkötésedet. Szóval ja, semmi. Úgy <gül> tettem, hát, hogy amúgy eszembe sem volt. Aztán rájöttem, hogy ez egy hogy az jó átkötés Hogy ez jó átkötés, igen. Igen, igen. <gül> Na hát szóval már szóval került a Humble Monthly, akkor most volt a váltás, és amúgy direkt kértem, ne úgy, hogy olyankor vegyük fel a podcastet, amikor már tudjuk, hogy mi van ebbe, mert, mert akkor ez egy plusz egy téma, mert most amúgy sincsen sok. És hogy milyen keveset fogunk ezekről beszélni? Igen, és megmondom őszinte, hogy egész jókat raktak az előzőbe. Hát nem hát, ugye, tudom, szerintem lehet most lett. Nem, hát van két jó cím, a többi meg van kártya. Jó, van, van, <laughs> oké. Okay. Jó, de ebből a két jó címből, ugye most a... Tomb Raider került még be, ami, ami jobb, meg a. Ami egy tök jó dogs. játék, meg a Sleep Indoxnak a felújított változata, ami szintén egy jó játék. Igen, nekem mondjuk az alap volt meg. Nekem is. Dobsz, dobsz És én azt ki de annyira tetszett, hogy lehet, hogy ezt is kifogom. Én nem úgy, hogy lehet, hogy annyira tetszik majd, hogy végre kitolnom egyszer ja. ezt is. És a többi játékot a Quantum Break-kel azzal játszottál? Igen. A long Darkot azt meg. Azzal is egy kicsit, nem rosszabb úgy az ilyen túlélős. De Igen. én sztori alapú, ha jól láttam. De van benne az is már, mert régen csak ilyen minden nélkül de, elenged aztán övüljél. Meg a van az, az egy kicsit ilyen training megfelel meg ilyen epizódokra bontva, de amúgy egész jó pofa. Meg ugye a Warhammer Dawn of War harmadik része. Ez. Igen, ami én nem régen, tehát itt a nyáron hát ezek, jelent meg, úgyhogy ezek elég úgy, durva. Le, elég, elég durva volt. Tehát, hogy hát az, az, az előbb azt az mondta, hogy nem hát volt durva, most megmondod, hogy volt. Hát az alapcsomag az durva volt, de amikor utána adtak hozzá... De egybencsomagolva is durva. Most így jó, mondjuk A Tom Brady tényleg jó, meg a Sleeping Dogs is, de azok már kb. Meg vannak mindenkinek, mert voltak akciósan csomó hely, úgyhogy... Hát, ja. Jó, mondjuk, ha úgy veszed, hogy 10 dollárért vetted, és 200 dollára az összérték, e. Szóval azért annyira nem rossz. De sokkal voltak, jól, mint voltak az még játékok, de ezeket nem nagyon... Hát, hát nem ismertek, mondjuk mondjuk ki. nincsen, megmondom őszintén, tehát én annyira raktam föl őket, hogy kártyát farmolok belőlük, yeah. aztán majd még később ránézek, hogy mi a szitu, de fogalom nincs. Ez a Hiveswap Act egy ez valami point and click-szerű kalandjátéknak tűnik nekem, így videók alapján. Akkor volt ez a Mister Hifty. Ez ilyen Hú, valami verekedős árkét 2 tűnik. Igen, hát az, hogy ilyen fölnézetes. Tehát ez az olyasmi, mint a Fú, hirtelen akartam mondani, az a, az a pixeles, fölülnézetes a... kétkolászó. akkor Na, ja, tudom, amikor a telefonon csörögnek mindig, és. Na igen, nekem kell... mi a címet, a jó Hát játék. basszus, nekem megvan az a játék, és nem fogok kikben nekem sem. is megvan, még játszottam is vele. Én is, én is. Igazából nem sokat. Na jó, mindegy, tehát nem nagyon mindegy, nagyon véres, és akkor állarcokat kell fölvened, és mindegyik állat más képességet ad. Igen, nem, de egyszerűen, ha tudnánk a címét, hogy csak ki igen, mondani. Igen. igen, de nyilván mindenki tudja, hogy van szó. Persze, ez én nem is mondjuk. Így van, így van. Ez egyértelmű akkor van itt valami Kurt Castilla nevű játék, ami ilyen mászkálós, ez a kicsit ez a hardcore mászkálós mennyél és élt túl a játék. Igen. Ami hát nagyon népszerű, erre egy csomó helyen sok pontot kapott, és bűnös életben nem hallottunk róla. <gül> meg van ez a hitchhiker. Igen, ja, ez ami, meg ilyen DRM free. Igen, C -c -c. tehát ez így nincs is Steven ez valami sztori alapú valami lehet. Igen, olyan mászkálósnak tűnik. Sok minden is. Jaj, itt te fölraktad és megnézted, hogy ez mégsem? Nem, csak így a képek meg a videók alapján néztem. alapján annyi van, hogy egy csávó beszél valami autóba és fölvet valami stoppost. De hogy így maga a játék, az micsoda lehet, ez is valami pointen click. Mert sok mindent nem mutatott a tréer, amit megnéztem. Na jó, hát szerintem a nem volt rossz. A jövő havi az meg Igen. ugye a Civilization 6 két DLC-vel, ami, ami tök jó játék meg minden csak én nekem ez tökre ugyanolyannak tűnik, mint a Civilization 5, nekem az meg megvan az összes DLC-vel, úgyhogy innentől kihagyom Igen. szerintem. Én meg sose voltam egy Civilization. Nem én rossz egy... játék amúgy, én szeretem. Ú, Azt az viszont, jó volt. Egyik haver viszont lehet, hogy ráírok, mert ő meg nagyon szereti a civilization bár a hatot lehet már megvette. Meg amúgy nincs kedvem még egyszer újra játszani azt, amit az ötnél, hogy kijön hozzá 25 DLC, és akkor azokat külön-külön mindenféle csomagba szerez be, olcsó, mert minden á, inkább vagyon francba. É, é, é, é. Meg mondom nekem kicsit, tehát az, hogy egy-kettő dologgal több lehetőséged van, tehát a, ha a CIV-öt megvan minden kiegészítővel, ott is van annyi lehetőséged a különböző DLC-knek, hála, hogy nem igaz. Tehát ilyen kibővített vallás, meg ilyen mindenféle hülyeség. É. Most lehet, hogy a civ 6 ez ma alapból benne van, de hát akkor is majdnem ugyanott vagyok. Ja, közben érzem, hogy nincs annak az ismerősömnek, aki szereti a civilizációt, hogy mellett ráírok. Bár Na, ő már ilyen, ilyen ex-gamernek mondható, tehát mondjuk úgy, hogy kigyógyult ki a függőség. Hát akkor lehet, hogy ezzel majd visszarántod. Mint egy, mint egy jó barát. <gül> nem tudom, hogy az jó, jót tenne a családjának. <gül> hát most a cifat az belefér amúgy. <gül> Mert az annyira család... nem, az akármikor ott hagyhatod, felállhatsz elő, el tudod menteni, akármikor körökre hoztod, azt... úgyhogy annyira nem vészes. Én amúgy nekem a Quantum Break miatt megérte. Tehát én erre a játékra kíváncsi voltam, és ez, ez 30 meg 35 euró volt, és most ezt megvettem 10 euróért. Aj. Azért nekem bőven megérte, mellé, mert még kaptam egy csomó jó játékot, úgyhogy ez van. Igen, az az alapcsoma miatt megérte, viszont nekem Igen. szokott olyan lenni néha, hogy itt nézegetek ilyen kisebb indie játékot, ami tök jó, meg így tényleg érdekel is. És akkor így néha így belekerül a Humble úgyhogy most, Én most is ilyesmire számítottam, hogy ez lenne valami, ehhez képest, hogy jöttek, ami, ami már annyira nem. De mondjuk tényleg, a, ha valakinek nincs meg a Tomb Raider, vagy a Sleeping Dogs sem volt, akkor ez, ez nagyon erős. A, igen. igen. Ha nézzük az, az alapjátékot is. Mondjuk jobb lett volna, ha Tomb Raider az összes DLC-vel jön be. Az <gül> <gül> szerintem <hogy gül> jobb lett volna a de jó, mondjuk a DLC-k annyira nem adnak hozzá, a Én dolgokhoz, mert azt hiszem, az csak ilyen multi-sűrességek. Hát egy, egy van, ami multiplayer pak, a többi meg ilyen. hát adnak a játékba valami kis bizbaszt, amit ja, mondod, igen, igen. könnyebben végigjátszod játszott, mert. de jó. Ja, több XP-t kapsz, meg hát, ja, hát ilyen perkek, meg ilyesmi vannak benne, azt Ami a fura, hogy ilyen DLC-ket árulnak singleplayer játékokhoz, de oké. Okay. Tehát, mint az easy módot megvennéd, külön tudod ilyen DLC-ből. Hát ez most pedig volt? Tehát ez hány ilyen játék van? Tehát a Better is mindenki oldassz egy DLC-vel, a Need For Speedben is minden autód meg lesz egy DLC-vel, szóval hát ez most már divat? Ne is beszéljünk Én a Battlefront Front 2-ről, ugye? De arról ne beszéljünk. Ó, <gül> pedig azt hittem az évértéke is. meg nem játszottam vele? Múltkor széni, mert tényleg, hogy akkor, ne az Akkor nézzünk végig. Ja, hát akkor játszottam egy keveset. És hát beszéltük, hogy csináljunk ilyen évértékelést, de az lehet, hogy egy kicsit ilyen össze-vissza dolog lesz, amire emlékszünk hirtelen. Igen. Hogy kezdjük egy, egyből azzal, hogy, hogy neked mi volt az a játék, vagy az a gaming dolog, ami így meghatározó volt a elmúlt évben? Hát ez, ez nagyon jó. Megmondom össze, hogy gaming dolog, úgy maga nem, mert ugye én ebből a vr dologból teljesen kimaradtam. <síns> pont, pont azért mondtam, hogy gaming dolog, mert igen, nekem az... <síns> Igen, azt gondoltam, én nekem <síns> az, az teljesen az kivaradt. Megmondom őszintén, lehet, hogy az, hogy Há, nem is tudom. Nem, gondolkodom. Talán a. Most lehet azért, mert ez az a legfrissebb, de az, hogy újra elkezdtem kodozni, és hogy már tíz éve vagy mióta már nem vettem uh -huh. meg, és nekem az volt talán a legmeghatározóbb. Illetve még azt mondanám, hogy a, hogy a maffia hármat kijátszva, hogy az a játék korán sem annyira szar, mint ahogy mondják. Ez, ez a, ezt a kettőt ez a kettő. én. a vagy valahogy az úgy, az úgy. az gondoltam, hogy benne lesz elben. Igen, igen. Tehát, hogy tényleg most egy játékot a, a földig aláznak, és akkor játszol vele, és látod, hogy látod a hibáit és látod, hogy ez nem olyan jó, mint a kettő, és nem olyan jó, mint az egy, de szerintem olyan játék már nem lesz ebben a témában, ami olyan jó lesz, mint a Mafia első része. A másodikat meg, meg lehet közelíteni, nekem volt egy-két dolog, ami jobban tetszett, mint a Mafia kettőben, és tényleg jó, lehet, hogyha a startkort megvettem volna, amikor még laggolt, meg akadt, meg bágos volt, meg minden, akkor tényleg nem tetszett volna annyira, így így jóval a, a megjelenés után szerintem sokkal jobb élmény volt, mint akkor lehetett. Hát igen, ez a gyermekek játékra igaz egyébként. Igen, pilóta a no Sky, amit mindig felhozunk. Hát az én már annyi bővítés kapott, mióta megjelent, hogy hihetetlen, teljesen másik játék lett jó Most sem az, amit én megvennék szerintem. Ja, nem. Nem, nem. Pedig én nem, szeretem nem. az ilyen farmolós izéket, csak nem tudom. Azt a játékot nagyon szarul reklámozták. Igen, igen. Ott -ott azon csúszott el. meg az, hogy azt nem 60 euróért kellett volna eladni, hanem 30 szér mondjuk. Ja. Na mindegy. Na és akkor neked? Hát nekem meg ugye hát azért a VR az eléggé. Tehát a Pisti, meg a Jani, az nagy hatással <gül> hát Tehát én a virtuálisan valóságról beszélek. Amire <gül> valaki félreérteni, hogy, hogy az, az úgy eléggé. És nem úgy, mint, mint úgy tehát egy konkrét játék, ugye, ami benne van, hanem úgy, maga az egész számblokk. Az, az úgy, az úgy eléggé. Egyébként nehéz is beszélni arról olyanoknak, akik nem próbálták ki. Tehát mindenki, aki valamilyen véleményt akar erről formálni, az, az valahol próbálja ki, és utána döntse, hogy ez most egy mennyire megérőztus, meg mennyire nem. Mert így tényleg nehéz, hogy nem láttad még, hogy ez hogy működik. És most ugye voltak, a, voltak a nyáron az Oculus store elég jó kis akciók, úgyhogy még szélesebb körben szétnézhettem, hogy mit is lehet vele csinálni. Van már hegymászós játékom, és azt is behúztam, mert ugye az, a játékok nagyon túl vannak árazva. De most így ilyen 5, meg 10 dollárokért be lehetett olyanokat húzni, amik 30, 40, 50, vagy 25 dollárok. És hát úgy már azért csak-csak... Úgy -csak, már meg, megérnék. Hát egy, egy 25 dolláros játékot már csak meg nézzen belőtt 10 dollárért, hogy az mit tud, főleg úgy, hogy még érdekli is. Jó lehet, hogy ezek a árak változni fognak. Tehát hogyha a nagyobb közönséghez jut el ez a cucc, többen megveszik, a is akkor esetleg annak lemegy az ára akkor nagyobb lesz a felvelő piasz, nem hát kell kelljen drágán adni, is. hogy megérje nekik. Meg hát, én, ha, ha ilyen akciókat sűrűn csinálnak, tehát így utoljára talán a réges-régi a Steam széleken éreztem ilyet, hogy új, mennyi mindent meg kell itt venni. Ja, hát amikor még nem. szavazni lehet, hogy mi legyen a 8 órás Igen, akció. Hát itt is, meg volt, ilyenek, itt is volt napi. Tehát itt is voltak nap ilyen villámok, célok, beletettek két játékot, és akkor ott általában olyanok voltak, hogy na, basszus, ma ma is. Igen, ám most már vannak ilyen, meg nagyon jó csomagok vannak, főleg az indigálán, azok az egy dolláros VR-ben azok, azokat, nagyon, azok nagyon jók. Én azokat ajánlom mindenkinek. Élmény, a, élmény. Nincsenek kártyas nincs se. se. <sor> <sor> azok borzasztóak. Ne azt ne vegyes senkit, tényleg, Végig véletlenül sem. És ez az egyik legnagyobb problémája a VR-gaming piasznak, hogy olyan, olyan hulladékjátékok is megjelentek rá, hogy így nem lehet azt mondani, hogy, hogy így azokért így megéri venni. Viszont azért vannak egy gyöngyszömek, amik, amik tök jók. Hát szerintem Most ez mindenhol így van. Így van. Most így így, múltkor, nem csak amit mutkó meséltem neked, ez a I expect you to die. Igen, igen, igen. Na, az például egy tök jókofaján point and click 3D-ben kb. Tehát, hogy ide-oda pakolgatod a cuccokat, és, és az nagyon jól működik. Tehát, hogy én annyira, tehát én Régen azért játszottam énekkel, hogy Goblin's, nem tudom, az neked megvan van vagy mondta -e valamit. Igen, igen, igen. Az ilyen nagyon elborult pointen-klick játék, tehát ott, tényleg, ott épp észre nem jöttél át dolgokra, hanem már tényleg idegből próbálkoztál. Azokat mindent, mindig úgy akkor kombinálni kellett már mindent, mindennel, hogy az mire az Azt mondja, hogy azóta nem nagyon játszogattam ilyen játékkal, és ez három ez nagyon jól működik, mert ugye ülsz, de ott a nyúkház, és itt mondjuk ebben a játékban itt egy, egy kémmel kell hát, vagy valamilyen James Bond-szerű karakterrel kell dolgokat csinálnod, és hát nem nagyon kell mozogni, tehát nem az a mészlősz meg játék hanem ülsz valahol egy autóba, egy ablakba, egy, azért, egy vonatnak a belsejében, egy ilyen kabinba ülsz, és akkor kell csinálni a feladványokat, és ilyen tök jó pofák, hogy mit tudom, ki kell vegyületet keverni, vagy ki kell szabadulni a kocsiból, úgyhogy közben a kocsi megpróbál téged megölni, <gül> ami, ami ennél egy vicces, meg vannak benne poénok, úgyhogy Hát ez, ez például aki jól működik benne szintén, meg ez a hegymászós eset tudtam elképzelni, hogy ebben mi, mi jó ebbe a, ebbe a játékba. de úgyhogy hogy fönt van a VR headset a fejeden tényleg látod a hegyet és tényleg úgy, a kezedre el kell kapaszkodni a kis kiszögelésekbe és így mászni fölfele és a végelem az embernek tényleg izomlázva még úgyis, hogy nem te húzod fel magad a testület, ja, de csak hogy nyugkálsz fölfele igen. és végig az égbe tartod a kezedet úgy azért egy kicsit így a végére úgy tényleg elfáradsz, mire felérsz a hegyre? Jó kis kardió. akkor. Ja, nem rossz ilyen váledzésnek nem rossz így, így beépíteni. Csak mondjuk az, az a játék egy kicsit, ezért megfingatta a gépemet. Mert bementem az options -be, és akkor fölhúztam benne mindent, így kicsit, kicsit nagyobbra. És ahhoz képest a sok objektum, meg semmi nincs benne, de ott azért volt FPS-es rendesen, hogyha fölcsutkáztam. Hát jó, hát azért a VR játéknak oda kell a craft rendesen. Ez kell azért a 90 FPS jó, ha megvan te szerintem mondjuk És azok, az... a, amik, amikről beszéltük, azok az egy dolláros bandölők lehet, hogy ott is megfeküdne egy-kettőnél a gépet, mert nem, olyan szarul optimalizálva. Szarul. <gül> <gül> nem, tőle. tehát ott nincs mit szarul optimalizálni, mert ott alig van valami a játékban <gül> Tényleg van benne néhány. És egyébként ezért is szabadultak rá szerintem az indie fejlesztők. Egyrészt, mert ugyan a nagyok nem nagyon merésztettek hát most a hogy a Most a betesztát mondhatjuk talán. Igen, a meg ők az az azért ott írjön. voltak az elején, tehát én most nézegettem, elkezdtem egy de cikket írni. De rajta nem nagyon. Igen, elkezdtem egy cikket írni erről a, erről a VR cuccról, és akkor nézegettem, hogy a Kickstarter projektnél, hogy mi volt a, a, a helyzet ezzel az egészszel, mert olyan fura egy visszanézni arra, hogy ilyen, ilyen lelkesen beszélnek emberek, hogy hú, ebből majd mi lesz, úgy, hogy már az a valami, amiről ők lelkesen beszéltek, az már megvan. Uhum. És visszanéztem, hogy ők miket mondtak meg, hogy kit nyilatkoztak, tehát a a Gabe nyúlva a, a, a, a tulajdonosa az is, az is tök pozitívan nyilatkozott az, erről az egész VR cucról. Hát Később szálltak ők is ebbe a bulibok. Nem, nem úgy támogatták Kicsod, őket, ahogy gondolták. De, de, de, hogy, de hogy a Kickstarter projektnek a kis reklámfilmébe beszélt ő, meg még egy csomó ilyen elég híres. Azt emlékszem annak ugye... idén, hogy, hogy nagyon fel volt kapva, és hogy nagyon sokan beálltak mögé. Igen, nagyon gyorsan meglett de. a pénz. Hát a pénz is nagyon gyorsan meglett, ugye a kármak az nagyon lelkesedett, rá, és ott az volt az érdekes, hogy ott a Doom 3 volt, ami állítólag játszható volt valami módon VR-ba, és ott azzal is demozták, hogy az az első játék, amilyen VR támogatást kapott. Uh -huh. Tehát még a Doom 3. Aztán utána, jó élet mindenki. Utána nem nagyon. Tehát valahol lehet, hogy van valami helykait letöltesz Netről, és akkor a Doom 3 hirtelen VR kompatibilis lesz. Lehet, hogy ez is olyan, mint az Alien Isolation, hogy egy-két dolgot igen. kicserélsz, és akkor már bent van, mert beépítették. Igen. Meg van egy ilyen program, amivel elvileg minden játékot VR-ban játszhatóvá lehet tenni. Csak nyilván, hogy ha nincs benne támogatást, teszem azt mondjuk a célzás, úgy fog működni hogy a fejeddel. Igen. Az igen. igen. A hát azt, azt láttam az így, hogy például a Célót is így játszották. Simell lehet igen. Úgyhogy meg lehet oldani. Van egy ilyen 20-25 dolláros program talán, amivel így meg lehet oldani, minden játékot így játszol. Vagy hát a Steam-en keresztül az összes játékot el lehet úgy indítani VR-módban, hogy, hogy ben vagy a VR-módban, elindít a játékot, és a játék egy ilyen hatalmas, mint egy ilyen falnyi, mozivászon ott jelenik meg, és úgy játszol. Ez, az, ez akkor jó, hogyha nincs pénzed monitorra. De hogyha nincs pénzed monitorra, <gül> akkor, akkor valószínűleg VR-szegében játszol. <gül> <igen. gül> Tehát meg olyan sok időt, azért annyira nem kényelmes, hogy ilyen sok időt eltöltjük vele. Mindból, még a monitor előtt annyira ott nem fárad el az ember szeme. A Igen. Igen. Hát azért nem mindegy, hogy mondjuk egy cm van a szemettől a, a, a képernyő, vagy egy kicsit távolabb azért. Hát remélhetőleg a 2018 es év még izgalmasabb lesz ebből a szempontból. Igen. Én, én, én várok egy-két dolgot. Tehát én, én most már nagyon örülök, hogy kijött valami Mafia egy remastered szerű hírezés. Igen, igen lesz. Hogy egy ilyen, egy ilyen modern csinált hozzá pakkot, és hogy állítólag megszólaltak ilyen egykori fejlesztők, hogy ennek örülnének, nagyon ők is, meg minden ilyesmi. hogy jó lenne, hogyha lenne valami hivatalos cucc. Én, én, azt, hmm. én annak nagyon örülnék. A, akik, ha a csinált valamit, az, az, az mindennek nevezhető, csak hivatalosnak nevezhető. Ja persze, hogy... tehát ez maga nem hivatalos, csak hogy, hogy megszólaltak a fejlesztők, hogy, hogy esetleg lehet, hogy ez annak a jele, hogy valamit ott susmutolnak. Én hmm. gondolom szintén hogy az öcsém az most egy PlayStation 4-et, de nekem ez a Sony-s konzolos dolog, ez engem annyira nem vonz, Tehát, hogy lesz Last of Us 2, ah, meg God of War, az... Last of Us 2 azért ott én is... Jó, biztos tök jó Ezt lesz. De... Elmorzsolok egy könyvcseppet, mikor megjelenik, hát, és csak pc Tehát én nem fog uh -huh. belehalni őszintén szóval. Ja, azt a kíváncsi majd most még, ami még nagyon modoszkál bennem, hogy a kódhoz a DLC-k, azok mik lesznek, milyenek lesznek, hogy oldják meg. Az első, az meg azok kíváncsi. nem Azok a Még nem. Január 20 nem? Vagy Volt egy update, ami elég volt. Ja, most, az van, csak annyit kivették az... a Winter Eventet, és már nem esik a hó a headquarters meg egy-két óvatát alakítottak. Hát kettő egész egyet, igen, itt is a nem. Steam olvastam, és akkor értek, hogy tök jó két gigát letöltenek azért, hogy kevesebb legyen a játék, úgyhogy király. Azt hittem, hogy az már a DLC. Nem, nem, nem. Akkor még az az sok minden nem lesz, hát zombit kapunk, Ja, hát zombi, hát meg ugyanúgy három pálya, meg egy vor, meg ilyenek. Csak én abba bízok, hogy lesz majd ilyen ilyen több event lesz, mint, mint ami most volt. Tehát ez tök jó volt, hogy meg kellett szerezni a fegyvereket, meg voltak ilyen speciális dolgok, amiket már nem tudsz szerezni, de, vagy venni, de még droppolhat ládát, Tehát a téli eventet, hogyha valaki lemaradt róla, még most is kaphatnak olyan skineket, meg olyan fegyvert, meg ilyesmit megkaphatják. Ez még tök jó, hogy nem úgy volt időleges, hogy utána soha az életben nem fogod tudni megszerezni őket, mert azért az elég jó fel lenne azokkal, akik mondjuk hát, csak nyáron veszik meg. Az Overwatch ugyanezt csinálja. Ő ja, igen, tehát ott is meg tudsz az szerezni. Az, Hogy szerezni. Nem, nem, ott nem tudsz megszerezni. Na, ezt Fido szerintem egy fasság. Overwatch-ban is van, volt hogy, ilyen rengeteg, azt hiszem. Hogy van egy event, és van egy lád, amit ott be lehet szerezni, és abból droppolhat olyan cucc, amit abban az eventben megkaphatsz, de hogy azt utána soha többet. Ez nem fasság. És azt nem lehet megvenni utána pontokból se, úgy, hogy nagyon sok pontból. Ez egy szerintem ez hülyeség. E nekem ez konkrétan elmegy jó. a kedvem a igen. formolástól, mert hogy azokat a cuccokat mert rá vagy kényszerülve, mint ha melóznál, igen. hogy mert most muszáj, mert másképp nem tud megszerezni. Igen, igen, igen. Tehát ez, ez szerintem nem sokkal szükség. jobb, hogy mondjuk a sima ládába beteszi, és oké, okay, lehet csak minden harmadik simaláda fog droppolni valami ilyen eventes dolgot, de legalább ott az esélye arra, hogy droppolhat. Igen. És ha már játékfüggőségről beszélünk, ez is egy igen. Ilyen szerencsejáték függőség az ilyen játékokban. Vagy... Mondjuk, amíg nem költesz rá pénzt, addig talán nem vészes. Tehát, tehát ez a cségó ládanyításos oldalak, meg minden, azt szerintem sokkal parább, ah, mint ez. Ez Fö, Főleg, amikor ott szoktak menni, meg amennyi pénzek ott pörögnek, hát azért egy Illegális szerencsejáték, amit nem monitoroz senki, gyerekeknek megy, ezek a cségó gambling cuccok, meg tényleg, tehát, hogy nincs szabályozva. És a, a reklámvideók, hogy nyerhetsz vele meg minden, az pont az ilyen 10-12-14 éves korosztályt fűzi meg, akik mondjuk anyunak a bankját elnyúlják, és utána beletöltik az egészet, mert azt hiszik, hogy mert hát, ha ő is nyert, akkor mi is fogunk, amikor egy, egy megvágott videóra hiszi azt, hogy az működött. Meg lehet, hogy aki készítette a videót, az benne volt magába az oldalba, és ugye ez, ez volt főleg botrány. Mondjuk ez is? Idén. Egy, igen, ez is, hogy bejött a 2017-es évbe. Igen. Csak összeszedjük így a nagyobb dolgokat. Így a szépen igen. Igen. erre igen. a botrányra emlészem. igen. Ez valami, valami rémlik. Igen. Hát ez guztustalan. De én ezt ez nem mondom nem. nem érdemes. Tehát, hogyha ha tényleg ládákat akartok nyitogatni, mondjuk cségósakat, akkor azt nyitogassatok a cségóba. Mert, mert ugyanúgy ugyanannyi esélyed van, mert vagy jót nyitsz, vagy nem. Tehát most a, ezek a az oldalak, ezek meg direkt úgy van kitalálva, hogy te ez ne nyerjél. Na, úgy van belőle. Nem, néha ez? Hát igen, de csak azért, ja, hogy azt itt, hogy utána nagyon sokat fogsz nyelni. Tehát ennyi erővel a cségóban is ugyanott vagy. És én könyörgök. Ez olyan, mint a lottó. Igen. A lottót is meg lehet nyerni. Hát olyanok az esélyed, amilyen. Igen. Én erre mindig azt mondom, hogy én, nekem van egy késem, és én azt a Cségóba nyitottam. Ennyi. Az a lényeg, nem, hogyha ha kerül... Ezzel most te nem, is nem, nem. a... hozod a. Nem, nem, nem. Én csak azt szeretném mondani, hogy ha. Mit Michael? Ha... okos, mint Michael? Igen, igen. Tehát, hogy, hogyha kapsz egy ládát, akkor az abban a pillanatban már fix van, hogy tabo mit kapsz. Az, hogy mi, mi mellett pörög el, meg mi, mi lett majdnem, meg minden, az egy hát nagy fasság. Az csak el, azért teszik bele, hogy vérezen a szintet. A Igen, tehát a, a ládákhoz már fix szkint társul. Innentől kezdve meg teljesen mindegy izgulni. Hogy most mit akarsz, vagy mit nem. Meg egyébként is olyan szorzókkal mennek ezek a késnyitások, hogy tényleg. Tehát hiába hogy ott pörög, tehát esélyed nincs. Hát ez csak azért mutatja, hogy még többet nyiss, mert majdnem azon át meg. De ez, ez rotulem erről szól. De az a majdnem azon át meg az nagyon veszélyes. Tehát be azt is, hogy mindenhol kések vannak, és. Igen. Középen egyetlen kis szutyok van, és te meg azt, azt nyitott ki. Mert ez így működik. Legyetek okosabbak, mint a játékfejlesztők, meg a marketingesekén, én csak ezt mondom. Ne be minden szarnak. Hú, és ha már ne be, ugye volt az a Battlefield, vagy Battlefrontos botrány is, hogy ott Ó, az, Isten. jött a Pay to dolog. Meg a Need for Speed, főleg még az is. 2017 végére rányomta a bélyegét a gaming iparra. Most, most az telefonikárc az nagyon nem ment neki ebben ez most is azóta, nem? Hogy, így, igen. hogy most mi a túrót ezzel. Tehát volt ez a, a kártyásítogatós, a már ugye itt itt ott is kurva volt megcsinálva a rendszer, meg a BF-ben is, és akkor ugye volt még évközben egy, egy Mass Effect, amiről az még idén volt, nem? Igen. Amiről jobb hát, lenne elfeledkezni. Vagy úgy vagy, hát, mondom, a 2010... jó, igen, volt, igen, igen, igen. igen. Hát én egy-két hétig még rosszul írom a dátumot, szóval szóval, szóval 17-ben volt az is. És az is lebőgés volt az egész, amúgy amit nem is csodálok mert konkrétan a játék megjelenés előtt egy hónappal, vagy két hónappal kezdték el reklámozni, tehát le, lerít az egészről, hogy ezt egy ilyen gyorsan összedogták, hogy legyen valami Mass Effect. Hát szerintem majdnem ki is nyírta az egész brandet. Hát, mondjuk, ha, ha úgy veszik a brand már előtt, és ki volt nyírva, mert azt lezárták. Ja, hát mondjuk igen. Hát ők sem voltak szerintem felkészülve, hogy akarják ezt folytatni csak aztán. Sem hát hát az volt pár, pár ember, aki volt. ráért, tudod. De szerintem a Mass Effect Andromeda az nagyon sok hasonlóságot táplál a Destiny 2-vel, főleg történetben, mert egy ilyen, egy ilyen filler dolgot kaptunk, amire mindenki azt mondta, hogy Isten megváltó dolog lesz, és amúgy rohadtul nem az volt. És oké, okay, a Destiny 2-t elismerem, hogy az egy jó játék, meg te nagyon szereted, meg szeretted is, meg, meg jó benne a növödés. Hogy... vagy. Igen. Okay. Ha, ja. De hogy a Destiny 2-ben szerintem pont a történet az, ami a leggyengébb része, az egyik leggyengébb. Hát elég ké, elég jó. is jött és a ha összenyomjuk a a, a magával a játékélménnyel, hogy egyébként azt megpróbálják egy ilyen is ként eladni, de közben a sztori az, hogy te vagy a nagy egyetlen kiválasztott. Én mindig ezen szoktam lovagolni, ja, te vagy igen, a kiválasztott, igen. és bemész egy helyre, ahol tele van kiválasztott, akkor az egész. Tehát mindenkinek bemesítik, hogy ő a kiválasztott. De lehet, hogy mindenkinek hazugnak. Ja, nem? Ja, minden... Tehát miért nem össze már egy olyan multis játékot, mondjuk a a GTA-ben ez tök jó megvan csinálva, nem hazudnak a szemedbe semmit, kiválasztott, hogy nem, ott tudsz csinálni kóba küldetéseket, és rendesen látszódik is, hogy ott, ott vagytok a haverokkal, főveszítek, valakihez beszél, hogy azért legyen valaki, akihez beszél a karakter, és egyébként meg levagytok szarra, tehát vagytok a, a filler, a, a no, tehát a semmi, semmi uf, ezt is kivágnám, ha lenne. Igen. Te, te vagytok, ti vagytok a teljesen üres karakter a játékba, aki be, bárki beleképzelheti magát. Igen, nem. beszél nem semmi bólogat. Ott de ott akkor tényleg akkor a 2-be se hívjanak úgy, hogy kiválasztott, ha hanem hogy valami, hogy ti a hát Nem mondják, nem mondják ki, Nem mondják ki, de azért így. Jó hát utalnak rá rendesen, mert tényleg, hogy csak ja. ti ment, csak te mentheted meg, meg minden és akkor mondasz, hogy csak ti vagy nem tudom. Tehát hogy nem Valahogy úgy szőljék a sztorid, hogy hogy legyen értelme annak, hogy egyébként mindenki farmít a Igen, igen, igen. Mert hogy a maga játék meg erről a és amúgy meg ahhoz képest, hogy, hogy tényleg ilyen nem van eladva, borzasztóan linális maga a sztori. Igen, igen. Tehát te annyit választhatsz ki, hogy te most elmész farmolni valahova, vagy követed a sztorimissioneket. És így onnantól kezd meg már. Ami szintén farmolásról szól. Ami szintén idő után, farmolásról, úgyhogy... igen. Aztán amit később majd játszhatsz, mert az nagyon klassz élmény. És ha már újra látszás, ugye? senki nem hinné el nekem, de a Division az még mindig népszerű. <laughs> én is csodálkozok rajta. É, én most már megkoszkáztatom, nem nem hogy az és nem, nem egy jó játék. játék. Az egy jó játék. De, de hogy most, tehát ez így kellett volna ki. Tehát abból a szempontból, amiből én szeretném, hogy jó játék legyen, már, mint a PVP, mert én azért én szeretem a PVP-lövöldéket, még ha nem is vagyok annyira jó. Tehát abból a szempontból egy szar még mindig. De hogy ott is azért próbálkoznak. Tehát csináltak valamit, arról nem ők tehetnek, hogy nem tudnak normális szervereket alá tenni, vagy Élek, hát ez a Ubisoft, a ez a szokásos. Tehát, hogy is. tényleg, hogyha ha Ubisofton akarsz játszani, akkor szerintem a Rainbow Six Siege-en kívül nincs olyan játékok, ami összevarak a normálisan. És, és ott is szerintem azért működik, mert hogy ott rohadt kevés játékos van egy lobbyban. Igen, igen. Tehát tehát nem, 10, úgy, nem úgy globálisan. Massziv. Hanem igen. Tehát, hogy most egy a Ubisoft tök jól össze tudna tenni egy, egy MMO-t, bár most már senki nem hinné neki, neki kell, hogy az az. Mert hogy ők már megjátszották ezt egy pár a Krónál is. A szokat, ja, kr igen, az igen, az, igen. Autós MMO! Amiben vannak összesen 60-80, annyi voltak egy lobby-össze. 80 azt hiszem. Hát, annyi azt hiszem. ember volt. Akkor a, a, ezt megjátszották a, a Division-nél, és hát ott is azért úgy nem nagyon lázte senkit. Mondjuk azt az, az, az, az aláírom, hogy az tök jól működik, hogy amikor például bemész a Dark Zone-ba, vagy ide-oda a akkor nem nagyon van töltőképernyő, tehát tényleg ilyen fluid élményt kapsz. De úgy tudod, hogy ott az élet, ez nem megy. Jó, hát ez a, ez a fluid élmény, először. tehát ezt a, ezt a töltés nélküli cuccot, ezt már a, nem tudom mikor meg a Dungeon Siege első része? Az az RPG akció, RPG, talán 2000 elején. Tehát már az, az is tudta, hogy konkrétan elindította a játékot, egyszer töltött, és onnantól ezzel emelte akármilyen Dungeonbe, vagy akármit csinálhatta, hát, nem. nem töltött soha többet. Mert közben a háttérben mindig old, megoldotta. Igen, igen, igen. Tehát konkrétan mindig csak annyit töltött be, amennyit te láttál, és úgy haladt veled előre. Tehát ez már működött akkor is. Hát jó, de azért megnézem, hogy a legtöbb játék mostanában ezt nem alkalmazza, mert egyébként meg elég nagy nagyok ezek a játékok, tehát nem is férne a memóriába é, szerintem. Hát az szóval azért szóval. a Witcher sokat, meg mondjuk a Skyrim sem, tehát hogy most ilyen nagyobb mm. sandboxokat jogos. A GT az, az mondjuk az elején szóval tölt szóval. kurva sokat, de rohad sokat, utána viszont é. már annyira nem, úgyhogy. Meg lepihent a Windowsom egy fél másodpercre. Az úgy jó. Mert ha findoznak már csak ez a dolga. Nem tudom, de nem mozgatod az eret, nem buzergálok valamit, akkor így azt mondja, hogy figyelj, már csinálszok. Hát akkor buszere az eret, basszus. Ez, hát. is, ez is 2017. Igen, igen. <gül> ez is. Hú, meg nekem még 2017 az új fülesem. Jó, tényleg. Mind a kettő. Aha. Igen, mind a kettő. <gül> igen, igen, úgyhogy. Már úgy, azóta már használom egy ideje, meg vagyok vele elégedve. Kicsit fura volt az elején, hogy ez a mikrofon ugye nem ide lóg, de direkt, olyat akartam, ami nem a szám előtt van, hanem ami csak így itt van a fülemnél. Annyi, hogy egy kicsit jobban behaladszik minden, de hogyha erre figyel az ember, akkor annyira nem vészes. tudod, ez nem ilyen kihúzható, hogy igazából nem, nem a fületnél, vagy nem, nem, nem, ki kéne húzni. Ja, nem. majd így egyszer kihúz, azt eltrombolom. <laughs> <fászba. laughs> nem így rájössz, hogy passzus, ez így működik. <laughs> Ja, ja, Ilyen simán. simán meg lehet. Na, Isten, mit 18-tól? A rengeteg jó VR játékon kívül. Tehát akkor te ilyen last of us, God a War meg ének rá vagy rendesen? Hát nehéz rá törögni olyasmire, amit már nem tudok ma játszani. Hát de hogy rá vagy törögve. hogy nem tudok rá csak az milyen klasz már, hogy, hogy ez van. <síns> és hát, a, aki ma játszik vele, az biztos örülni fog a a nek kettőnek. De Nem tudom, én igazából nincs olyan cím, amit így várnék, hanem így ülek, és akkor várom, hogy ma milyen. Így, Igen. Én meg akarok lepődni. Tehát egyre kevesebb ilyen meglepetést az a játékipar. Nem is tudom, is... hogy minden, mindig a bejáratott címek jönnek. Igen. Én a következő... Most tényleg hát 2017 még itt van a, a Battlegrounds. Mondjuk az mikor jelent meg? Az 17-ben jelent meg, vagy 17-ben? Igen, még 17-ben. 17 Mert emlékszem hatalmas feliratokkal volt a Steam-en. A ja, nem? Jó, jó, de hogy koraihoz elférj, mikor jelent meg? Ja, hát az 17 a talán, 17 eleje. Vagy lehet, hogy még Nem, előbb. az, lehet, az 16, 16 volt. Igen, igen mert emlékszem, most... hogy bejelentették, hogy egy évi fognak rajta dolgozni, és akkor kijön a játék, és én már azon röhögtem, hogy ne Tehát, tehát néznek a, <gül> a daisy hát hány évig dolgoznak, és még sehol nem tart. És ahhoz képest azért az 10 nullás verziót összehozták 2017-re. Igen, igen. Oké, okay, hogy mondjuk akkor két pályával meg hát még most is. Jó, hát mondjuk ne kérdezzünk meg egy Xbox-ost, hogy, hogy hogy fut az újon. könnyör aki konzol akar Battlegrounds játékokat játszani, az, az hülye. Mármint most, bocsánat, hogy a, valakit megsértek, de, de ez annyira PC-s, hogy, hogy egyszerűen én ezt nem tudom elképzelni konzolon. Ó, én mindig azt mondom, hogy a TPS az, az valamiért népszerű konzol. Hát, ha megnézzük a. a mi ez, Gears of Four, ugye az Xbox exkluzív játék? Jó, de az egy sokkal lassabb játék, mert ott fedezékben vész, meg minden, itt ez meg egy tördő hát is. Mármint itt fedezékharc, az nincs konkrét. Igen. Tehát, mert mint fedezék rendszer, úgymond. Egy működő, pedig jól áll a játékban. Hát, majd lehet, hogy tesznek bele. Mm, azt már kétlen. Azt már Mért olyan az megváltoztatná a játékmenetet. Hát, ez csak egy gomb is befekszik. Lát, per a... Végül Tehát... is a franc tudja. De nem változtatna olyan szignifikánsan szerintem. Tehát, hogy az, hogy át tudsz már, kitudsz tudsz mászni az ablakon, meg minden, azt nem sokkal többet változtat, Jajon, mint az ez. Tény... És azt is utána tették be, hogy már őrliex megjelent. Na, de nekem egyébként az jutott most eszembe, azért megint elő ezt a mert hogy én valami ilyesmire várok 2018-ban is, hogy jön majd Egyek valami. Igen, jön majd valami, amire így, így, így mindenki rákadtan. Most például tök vicces, ezt senki nem jósolta volna meg, hogy a Steamen most a legeladottabb játék, nyilván a battleground után, Olyan, jól látom még azért, <gül> a, ez a DR Billions. Nevű. Ja, igen, ami stratégiai játék. Igen. Tehát stratégiai játék. Jó, de mondjuk ez azért nem meglepő szerintem, mert az RTS ne. műfaj már kezd kiesni. Pont ezért... azért meglepő. Aki, a, épp ezt mondom, hogy a műfaj szerelmesei minden szarra rá fognak repülni. Nem biztos, hát figyelj, most a Starcraft 2-t kiadták lényegében a múltis részét free-to-play-be, hogy akkor Jó, de a el, Starcraft 2 az nem az a... az a, tehát, ingyen a az az, az az nem az Age of-szerű valami, amikor tökölsz, hanem ott. ott zergelni kell, meg minden anyánkényei. Azt én sem szerettem. Tehát, hogyha választanom kell, akkor én is inkább age off Jó, meg hát tényleg hát 18-ban jön az új Age-off, nem? Az is elég. igen. A -a nagy tökre én. örülnék. Úgyhogy azt, azt már nagyon várom én, hogy őszinte legyek. Ja, és most, ha belegondolsz, most ilyen bejáratott címek vannak, tehát, hogy majd jön az új Need for Speed, oké. Okay. Jön az új Code, oké. Okay. Jön az új BF, oké. Okay. Jön az új Ez, jön az új Az. Jó, Egy kíváncsi van. vagyok ezekre, is, nem arról van szó, meg most például nekem a... Most már a code leg... nagyon kíváncsi vagy, gondolom, igen, a következő. Igen, Meg én a fieldre is, mert állítólag az is megy a második világháborúba. Te hogy... ne menjen már, az az elsőbe sem volt olyan menő. Jó, de... Jó, meg a második, az hozzá, hozzá, a, most megvettem hozzá azért is Season Pass. Jó, állítólag olcsó a DLC-k DLC rohadt jók lesznek a BF1-hez. Tehát, hogy már, Igen, most ez már is rohadt jó. És még a mi jön, még azok is egész jónak néznek ki. Jó, meg eleve a battlefield-et nem szabad Premium nélkül venni, mert konkrétan úgy lesz teljes a játék. Így van. Na, úgyhogy én most akkor is kíváncsi vagyok, hogy most itt is mit lépnek, mert állítólag jó, mondjuk, hogyha tényleg jön egy Black Ops 4, vagy mi a szar, akkor ez engem annyira nem érdekel, de de kíváncsiok, hogy most hova fognak menni, hogy maradnak-e a múltba, vagy nem tudom, ki kifejleszti most a következőt, a Treyarch? Azt Hiszen hiszem, hogy az de Infinity de... War, nem tudom. De ez a vicces, hogy már ők már tudják, hogy mi lesz. Persze, hát hogy már Bár, két éve Simán legyen. el tudom képzelni, hogy, hogy az egész fejlesztés megy, és így a... Tehát van valami basic, basic ilyen pakka, amivel dolgoznak, ilyen textúrák meg izé, és így azt majd egy gomnyomásra lehet tudják tenni egy másik személyre, ja, hogy akkor igen, igen, igen. a világháborús legyen, vagy, vagy a jövőbe játszódós űrbe repködős, tudod, átérnek néhányat, még változót, és kész. Jó, mondjuk azt, azt tényleg, aki hallgatja a podcastet, meg úgy nagyjából ismer, az tudja, hogy én nem nagyon szeretem a kódot, mindig is utáltam, tehát én a, én a régieket szerettem, azt az újjak azok... És most ki akartál meg... velük tolni, és jó megvetted. És most de megmondom őszintén, nem bántam meg, tehát hogy szerintem a Kodnak jó lehet az, hogy visszament a második világháborúba, és lehet, hogy csak ezért szeret, tetszik jobban, de már nekem az, hogy nincs futás, már akkor egy, egy, egy ilyen pozitívum, hogy én azt elmondani nem tudom. Nekem az is tetszett. Ez én nem, én nem. tehát attól hányok. A, tehát most például ott volt a Titanfall, ott például nem zavart. De itt, itt a kódnál, mert ugye én nem ezt a kódot veszem. Azt a sejtottál Az egyet játszottam, amikor ez ingyen hétvége tört. volt, vagy, vagy nem tudom, tolhattam vele nyolc órát az originál, vagy mi a szar uh -huh. valami ilyesmi. Ja, Na igen, tehát hogy ott például ott nem volt mihez hasonlítani, hanem ott volt a Titanfall, ez volt az alapszitu, és ott futhatsz falon. De most a kodokban játszottam a régebbiekkel, én, én azt keresem, azt az élményt, és ott még ez nem volt meg. Tehát én nem vagyok ennyire föltől rugaszkodott szó szerint. Úgyhogy én, én, nekem, én nekem ezt tetszett. Meg kíváncsiak az újra tényleg, hogy mit fognak csinálni. Ami lehet, hogy olyan fos lesz, mint az összes többi szerintem, azt majd meglátjuk. Melyik cég volt annak, akinek ilyen az a röpködős játéka? Jön az a. Ú, nem, nem teszem be a, a címese, mutatták. Milyen el. röpködős? Hát tudod, ilyen valami, ilyen, ilyen robotruhába, így leúrót valahonnan az ember, aztán így röpködött. Ja, az a, egy ilyen az melyik verje? A Bajoveres. A a Meg az... nem mondom, mi neve, de tudom, melyiket mondod. Az, az nem jön ide, még, nem? Vagy idén, vagy jövőre. Ez a két lehetőség van. Megyik én attól se várok semmilyen megváltást, mert... Hát állítólag a bioware a fő csapata csinálta ezt, és a, és a futottak még az Andromédát. Igen, igen, igen, igen. Ott, ott még talán van bizodalom egy kicsi. Hát igen, tettek bele akkor munkát bőven már így is. Igen. Ja, nem mondjuk arra is kíváncsiak, hogy a beteszt, amivel jön. Tehát, hogy esetleg egy új új Coloss játék, vagy vagy vagy, falaut, vagy valami ilyen bejelentésszerű dolog annál is kíváncsi lennék, hogy ott, ott, ott mi lesz. Hát ebben ezt most ráment a VR témára. Egy ja, hát igen, de gondolom nem csak VR-ba akarnak fejleszteni, szóval majd kiderül. Tudja, mennyire jött most be nekik ez. Igen. Akkor most ugye beszéltük a crewról, annak is, a másik része, de az engem annyira hidegen, hogy elmondani Én, nem tudom. Igen is. is. Borzasztóan. Hát ott annyira lesz a feature, hogy most már tudsz röpködni meg vízben Lubiccolni is, nem csak autókázni. Igen, tehát tényleg az első része játszottam, az autók irányítása borzalmas, és miközben játszottam és szittem az autó irányítást, azon gondolkodtam, hogy de jó lenne, hogyha át tudnék repülőre. Hát tényleg. Biztos, <gül> hogy sokan írták. Meg vízen. vízen, vízen, az milyen, milyen sokkal Jaj, jó hát lenne. Vízen, hát úristen, jobb lenne ez a borzalmas autós irányítás a motorcsónakokra. Tényleg, nagyon jó, jó, lenne. jó lenne. Egyébként most nem tudom, hogy mennyire hallottad, de a... valami. Burnout remake-et ja, igen, azt igen. A Paradise, említőleg. Amit amúgy én tökre szeretek, meg az meg is van. Nekem az egy tök játék, csak az a baj, hogy Playstation-re van állítólag, meg Xbox-ra. Úgyhogy igen, az, hogy arra érkezhet. Talán, igen. A PC-re nem. Igen. Pedig mondjuk tökre örültem igen, előre, is. hogy na, akkor megkapom a feljavított változatot. Ez csak, csak kamu érted. Tehát, hogy, oké, nem jön PC-re, nem. Ja, Mi, hogy megcsinálják igen, a konzolost, igen. eladjuk mindenkinek, akinek van konzol, és utána kiadjuk PC-re is, mert igen, igen, meg Igen, Szeretjük Ve, a pénzt beszedni. Vegyet, vegyetek konzolt a játék miatt, igen. és aztán két év múlva, vagy két hónap múlva meg megjelenni PC-re. Mint az Injustice 2-nél csináltak. Hát, vagy hát mind a gépen. Nem PC-re, nem jön ki, aztán á, csak kijött, én, hát csak kiött, és én csak beúztam végül. most. Hát most komolyan. nem beszélünk sokat. Most ne, nem hoznak ki. Ja, hát igen. <laughs> De nem vagyok nem, büszke rá, hogy ennek a szemét kiadónak... A... a játék az jó, persze. Csak a kiadó de meg ott van. <gül> ja, hát igen. A legtöbb pénzt húzzák le, amennyit csak lehet az emberekből, sajnos. Úgyhogy... De maga a játék az tényleg jó. Most ráfügtem ezekre a bunyós játékokra kicsit. Behúztam múltkor egyet. Tényleg ezt lehet hogy föl is írom témának. Ez a Brawl Out nevű játékot. És ezt úgy sikerült erre rátalálnom, tök vicces, hogy egy ilyen gaming oldalon olvasgattam egy cikket, hogy hú, ez a játék kijött Switch-re, mit tudom, 50 ezer példány elment belőle az első hónapban, héten, nem tudom, tehát egy marha gyorsan, első pár hét alatt. És nézem, mondom, van ez a játék PC-re? Megnézem Steam-en, van, 60 akcióba. Hát, akkor csak megnézem már, <gül> hogy ez mit tud. És ilyen tök jó kis online verekedős játék, egyetlen hátrányol, hogy nem nagyon játszanak vele. Hát ez sok ez játék lehátvány, ez a baj. De a gép ellen tök jó pofoszkodni, meg lehet haverokká ellen is játszani, hogy egy ismerősöm meg is vette, mert rákérdeztem nála, hogy te figyelj neked, ez tetszik ez? Ez így, nézd már meg ezt. Úgy mondta, hogy hát nem nagyon rájsz játszani, azért megmentte. <gül> úgyhogy majd tal talán majd lehet, hogy lesz kivel játszani valamikor, talán egyszer. De egyébként ez a, ez a Nintendo-s bunyós típusú játék, ugye van Nintendo. Az a boxolós különféle Nintendo játékra megjelenő karakterek bunyoznak egymással indokolatlanul Tehát nagyjából ilyen játék. Csak ez PC-re. De egyébként a grafiká tök jó, a karakterek tök jó pofák. Van egy indiai játékból is egy karakter, ebből a drifterből, nem tudom az mennyire ismerős neked ilyen pixel, grafikus. anyám nem. És abból van benne egy karakter, hogy én egyébként simán el tudnék benne viselni több karaktert, így játékokból, tehát akármit, tudom én, Team Fortress 2-ből, vagy ilyen kifejezetten PC-s címekből, hogy azt ilyen, ilyen karaktereket ebbe a játékba, azt az tud bírni, És hát, ha mondjuk na nagyon nem sikeres még jelenleg, de az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy még nem jelent meg, mert hogy ez is early access tudsz. Hát, mint mostanáig vagy, hogy majd De egyébként ezeknél az a jó, hogy amikor megjelenik, akkor még lehet, hogy így kicsit fölkapottabb lesz, mert hogy sokan elpől nem vesznek ilyen játékokat, és amikor megjelenik, akkor meg lehet azt mondják, hogy na jó, most már kész van a játék, most már lehet, egy érdekli őket. Amúgy csak csak készül. el. <gül> Igen. Amúgy még jó, hogy felhoztad most így eszembe jutott. Például nekem a 2017 nagy meglepetés még a, még a Nintendo Switch. Ja, azt, azt, azt nézegettem is, hogy arról beszéltünk egy csomót. Igen. Igen. És... Wow. Ja, hát nem mi vagyunk a célközönsége, de én örülök de... Igen, én is így vagyok vele, hogy tökre örülök, és tökre meglepett, mert én nem néztem ki ebből az egészből, és, és, és tök jó, hogy, hogy jött egy konkurencia az Xbox meg a, meg a PlayStation mellé. Ja, én azért bizakoló voltam mert nekem, ez a koncepció nagyon tetszett, csak nem tartom magamat ilyen indokoltnak ilyen vásárlásra a egész nap a gép előtt amúgy is. Ja, <laughs> hát, de nekem egy switch az a <laughs> mikor. Így egész a 10 méterre nem megyek a géptől, hogy így minek. <gül> Igazából. Tehát... Ja, igen, én most úgy kis vele, kis hogy, hogy ö, hogyha vennék konzolt, akkor lehet, hogy Nintendo Switch-et vennék, mert hogy ez, egy, ez ilyen parti ökörségnek uh -huh. tökéletes, meg, meg maguk a játékok is ilyen, ez, a, ez az abszolút, ez az akárkinek odaadhatod, mert nem jó, vannak rá durvább cuccok is, hát de is a ez jelent meg. A... Igen, Már igen. zájtóg nagyon szar, szíccsen. Hát nem tudom, de például mondjuk a Skyrim, jó, mondjuk nem, a skyrim most nem venném meg, mert van PC-n kitoltam egyszer, kétszer, háromszor, tehát most és mi a francnak igen. még egyszer. Meg megvan igen. a Special Edition, meg megvan a Sima, meg megvan az anyámkénye, mindenféle hülyeség, úgyhogy, úgyhogy most nem hiszem, hogy skyrim et vennék, de, de maga ez a, ez a koncepció, hogy elviheted meg ilyenek, az ez tökre tetszik. Soha nem fog konzolt venni, de ha vennék, akkor lehet, hogy azt vennék. Vagy playstation az lenne a második, és a, az Xbox az utolsó. Igen. Az iso mindenki. Pedig az egy jó konzol lett. Ja, és tényleg ez is 2017, hogy Igen, az Scorpion. xbox van X-Scorpio, el is meg a brutál, Hyper Microsoft izé, akármi. Ami, ami, ami, ami nem egyébként... a médiából akkorát, akkor át, neki. Jó konzol lett, és egyébként sokan meg is vették. De hogy amúgy csináljanak már exkluzi játékokat, könyörgöm, mert az ott jár a konzol. tehát a PlayStation többen fogják venni, meg szerintem eddig is többen vették. Meg ne, ugye a PlayStation-ben A BSVR, hogy, hogy visszaküldjük. Így, így van. És ami szintén nagyon duranás volt, hogy, hogy olcsóbb, kevesebb pénzből is ki lehet hozni tök jót, annak ellenére, hogy pixelessebb nem olyan szép, de. És ez a játék játékén. is. Igen, igen. Egy nagyobb a triplás cím ez a. Resident Evil. Ez a kis Resident Evil, igen, ez a. Alig szem. Jó, de az csak időlegesen volt exkluzív. Jó, igen, hát uh, most talán február, vagy, vagy januárban megyön most. A a PC-re is Jön valamikor. Nem tudom, hogy beszerzem-e. Mert be kéne valamikor. Kipróbálnám. Bár én úgy vagyok a VR-os játékokkal, hogy amihez nem kell használni a touch controllert, az, az csak ilyen fél megoldás, tudod? Tehát az nem, nem az mm -hmm. kezi. És elvileg itt PlayStation-on is az, hogy nem múval kellett irányítgatni, hanem, hanem a kontrollerrel. És az nem az egy kicsit így kiveti ki az embert az élményből, hogy oké, okay, hogy ott vagy, de hogy amúgy egy kontroller szorongatsz a kezedben, és nem csinálsz semmit, csak, amit eddig is videója. Jó erre majd lehet, hogy kitalálnak valamit már által 18-ban jön az átdolgozott. PlayStation vr járos cucc. Egy kicsit máshogy fog kinézni, meg a kábeleket jobban elosszák meg. Jó, de vajon a PlayStationre is van, uh, ilyen irányítós cucc, ez a move kontroller. Hát azték megoldották. Jó, csak le Csak hogy hogy ez maga, maga lehet, ez a játék. ez lehet, nem van, ja, értem, a. jó, ki majd. tudja. Még, még, játékkal, még, még nem mit hoz a jövő? Így van, így van. én amúgy ettől a VR-ba és vr dologtól is meglepődtem, mert én nem hittem, hogy ez ennyit fog. Ja, ja, én, Pisti én... meg a Jan, nem tudtam, hogy ennyire nem lesznek, egyszerűen <gül> nem. nem? Én nem raktam honrájuk egy hát, forintot nem. Se, hogy ez megkik összejön. Így miről ne, most? Mérőbb mérőbb most? <gül> én, tehát, hogy én, én azt hittem, hogy ez már nem, nem a baj, hanem már tavaly előtt ez ki fog pukkadni. Uh -huh. Tehát én, én nem hittem meg ennyire venne. Ja, a Facebook azt tolja azért rendesen, tehát neki kell, mert azért a pénzt beledobja. És most 2018-ra, ha már a jövőt nézzük, eléggé bejelentettek pár olyan dolgot, hogy ez ilyen bozótűzként is terjedhet akár. Tehát ez a stand-alone megoldás, és se, se számítógépet nem kell hozzá, se telefon. És még ez, ezzel Ez is, lehet, hogy népszerű és még is. Még egyszer is már viszel magaddal egy 20 kg-os cuccot azért. Állam, azért nem 20 kg az azért, az csak egy headset simán. Ja, ja csak se, sem se se se a áldottba, se semmi. Semmi. tudom, orosz radar állomás. Ezt, ezt beszéltük, hogy ez kb. olyan cucc, tehát nagyjából technikailag azt fogja tudni, mint a telefonos megoldás, csak konkrétan bele van építve a, a headsetbe az egész, és én és nem kell hozzá egy számítógép, nem kell hozzá a telefon, mert ugye benne van minden, úgyhogy az lehet, hogy az, az egy kicsit így majd... Elképzelem meg, majd, amikor... Meg olcsó lesz. Elképzelem majd, benne. amikor majd... Megyek Sopronba, vagy nem tudom, és akkor lesétel egy magyalagos a zebrán ebbe a szarba, és akkor majd a neki, és akkor te meg kussolját hát a, a kódba most töltem meg három embert, nem tudom, de. Jó, hát nem ilyen nem is, nem, hogy a vonaton ül melletted két ja, hát egy ilyenbe, ilyen, és így ilyen. megfogja a barátnőd mellét, miközben a VR-ba ja, így ilyen tapogat. Hogy nem, nem, tudom képzelni ott mellettem ül a csávó így, és én már kívom rá a mentőket, mert azt hiszem, hogy meghalt, vagy nehetem közben, meg valami teljesen más játszik vr most tényleg ezek a, a, a VR pornó cuccok ezzel a megoldással most az, az mi lenne, te úristen, még belegondol is borzalmas. Mert hogy? Hát hogy ott mennek az utcán, és akkor közben viszik, veszik a zsebiket, meg az ilyeneket. <gül> <Ja>. Még <gül> rossz belegondolni. Hát ezt De nem ez nem is, mi, nézi az, az Mi most is megcsinálhatják mobiltelefonon. Ez igaz, ez igaz. Mert hát, milyen az ember, tehát ez a megjelenik a VR, és akkor mi kell rá egyszerre pornó. Tehát, hogy, hogy ez nem, ez szerintem az előbb megvolt, e... mint hogy megjelent. Tehát, Jam, fel igen, voltak igen. készülve az szerintem már az voltak egy filmek, amik ezzel foglalkoztak. Szerintem. Már ki volt taposva az esvény a, e a vr -nak. És aztán, ha megvolt az emberek, akkor csak játszik is vele. Persze, persze. Egy, ez ez, így, ez így, így terjedt el nagyon. Meg mondom, most ez a, volt ez a múltkor ez a Connect, ez a Oculus Connect, hogy mi volt ennek az eseménynek a, a cím? Akkor, akkor is volt sok akció, amit mondtál. Igen, hát akkor annyira, nem, de úgy nagyon nyomogatták, meg mondták, hogy decemberben majd jön ez az új felület, ami rohadt jó lett, és hát ott azért mutogattak elég jó dolgokat, hogy miket akar a Facebook beleépíteni. Tehát, hogy össze egy kicsit jobban kötni a Facebookkal, meg ezt a cuccat is úgy akarja megcsinálni, hogy jelez neked, amikor valami havarod felmegy, hogy játszik, és akkor tudod, te is csak fogod, oda fel a fejedre, és akkor be is és van a, a VR-ba. Ah, tehát, hogy ezt így, ezt így elég jól össze akarja drótozni. Tehát, a sikerül neki. Mondjuk ezzel az az egyetlen probléma, hogyha ezt a vonalat erősítik, ezt a stand -alone gép nélküli, meg mobiltelefonra cuccot, hogy azok annyira nem erősek. Tehát egyébként is ez a baj a VR játékokkal, hogy, hogy átirondák néznek ki. És soha szombos gép meg, kell hozzá. Hogy, hát igen, pont azért néz ki, hát annyira nem, hát pont azért csinálják meg, pont azért szarok ezek a játékok, grafikailag, mert hogy, hogy ne kelljen neki olyan 10-80... Hát jó, de igen. így is azért a 10-60-10-70 azért minimum hát sok az játéknál követelmény is. Neki, igen. Tehát hogy ez, ez azért nem, a, nem az olcsóságról. Ja, lesz, de ez de ez most, íres. ha a mobiltelefonos részt erősítik, ami meg az olcsóság, lesz, és arra nyomnak inkább játékokat, akkor PC. Jó mondjuk, ezek a játékok nagy része ilyen jóská Tehát simán megcsinálják azt, hogy kijön egy játék, VR-ra, VR-heads-ötre kifejezetten, és akkor mondjuk ezekre a standalone cuccokra van egy mondjuk a grafika, tudod, és akkor PC-s verzióra Jó, meg át tud meg Hát, hogy a felbontások legyen. belenyúlnak, azt a simály, azt az simán igen. Igen, simán meg lehet csinálni. És akkor akkor több kraft kell neki ide, akkor mondjuk jobb. Végülis ezt a, a PlayStation-en is jó megoldották, mert például a, a Pron, ugye a Resident Evil 7, úgy aránylag normálisan megy, a, a Simán, a VR ten meg például nincsen kezed, meg kicsit gyengébbek a felbontások, meg ilyesmit. Tehát azért meg lehet oldani. Na, igen, igen, ott is megoldották ja Vagy, vagy úgy volt, hogy a PlayStation-en nem volt kezed, és a PC-n meg már volt, tehát hogy nem tudom, valami ilyesmi, tehát hogy, hogy ott kevesebb felület legyen. Jó, biztos, meg lehet oldani, nem arról van szó, csak tényleg most megveszed a szemüveget. Már az kurva drága. És akkor venned kell hozzá egy olyan, egy, egy most mondjuk egy, egy középkategóriásnál jobb számítógépet, egy, egy legalább egy 1070 eset. et ahhoz, hogy normálisan menjenek a dolgok. Tehát, hogy ilyen ez cuccot, azért hova drága. Ilyen cuccot az lesz, akinek már van gép. Ja, hát persze, Aztán persze. persze, persze. Tehát, nem, ehhez, nem ehhez vesznek gépet. PSVR is azért lett drága, mert sok embernél már ott van a PlayStation 4, és akkor azt mondta, hogy nézd, már a vr az tök drága, de amúgy ez a PSVR annyira nem, és már amúgy is megvan hozzá a konzol. Igen, de amúgy meg, itt egy Pro, amit szintén, szintén megvehetsz, ami tök jó. <gül> jaj, ja, hát meg kell adni azt is. majd. Érdekes, hogy a Microsoft nem nagyon csatolt rá semmit az Xbox-ára. Nem, meg nem is emlegettek róla semmit. Tehát, sőt, lesz. most a, a kinek a gyártását már rég ajtták, és most bejelentették azt is, hogy ugye az új az új Xbox van talán már van se, de az X az biztos, hogy nem kompatibilis, akinek telt. Tehát igen, adapter igen. kell hozzá, ha mégis ezt akarod kapcsolni, és hogy annak az alapjának a gyártását is abba hagyták, Tehát nekik ennyire nem jött be ez a cucc. Amit csodálok, mert ezek az ugrálós játékok nem jöttek be a népeknek. Tehát hát egy pontat szar volt az egész. Tehát, hogy a PlayStation-nek a Move dolgai sokkal jobbak voltak, mint ez a kinek. Tehát itt ez a kinek ez hol érzéket, hol nem, eleve kellett egy Pedig a Move is állít Hát kinek, az meg ahhoz képest még rosszabb. Tehát eleve egy nagy szoba kell tök üressége, hogyha most egy kicsit kilógsz a kamerából, már rossz, meg minden, úgyhogy nem, nem csodálom, hogy leállítottál. Tehát most jelenleg a, a Move-ot használja a PlayStation VR, és az a legpontatlanabb kb. Tehát az a leggyengébb pontja a PlayStation vr nak ha jól tudom, hogy az annyira nem pontos. Hát, az majd, ki ok tudja, akkor úsz tarts az egész, az egész jó. Ha jön a javított Playstation VR, majd akkor mi lesz? Tehát azt, azt még mi nem hát tudjuk. Így, most, most, hogy látják, hogy annyira bejött nekik ez a biznisz, lehet, hogy több pénzt tölnek bele, mert most egyelőre csak csináltak egy, próbáljuk meg, nézzük meg, mi lesz belőle. Igen, igen. Aztán látják, hogy így bejött. És tényleg tökéletes, hogy pont az a, ez a VR jött volna a legjobban, amikor ez itt ki legutoljára. Hát, de mert ez az volt az a legjobban az elérhető. Az. Hát igen, igen. Meg tényleg ehhez elég volt egy Playstation 4. Mert ugye akkor Igen. még a Pro még a kanyarba se volt. Csak bejelentették. Most rengeteg játékot bejelentettek tavaly, hogy majd jön 2018-ban psvr Igen. Milyen Úgyhogy... érdekes ez a harc a hát ez közés. meg a másik, amivel meg lehet fogni az embereket, az hogy, az, hogy jelentesz be játékot rá. Mert konkrétan egyelőre még amit mondtunk, hogy. De most a Resident Evil 7 kivételével is nagyon olyan cím, amit tudnám mondani, hogy eladja. Jó, most ezek a betes dacucok, de de akkor ezeken kívül. Ja. Ezek is csak is most jöttek. jöttek. Igen, Igen, tehát, hogy már mióta van VR is, még csak most jöttek. Most, amit az oculus VR-re az azt, hogy a, a Respawn Entertainment valamint dolgozik. <gül> Jaj, ez, valamin ez, ez a valamint dolgozik, ez a majdha kész lesz. Valami VR játékon dolgozik, de hogy Dunstool nincs, hogy mi ez. Ezek a ugye lehet, hogy megjelenik, és egy ótvar fos lesz. Tehát a kurva sokat beszéltük a VR-ról, de még itt van ez is, hogy ami nagyon sokat dobna, azok a licenszek. Tehát most képzelj el, egy kurva jó Star Wars játékot VR-ban. Az a baj, hogy már évek óta nem láttunk kurva jó Star Wars játékot, szóval én már, már simában se <gül> de képzelni, nem, hogy vr -ba. De jó, de... akkor képzelj egy szarjátékot játékot <gül> Egy szar amiben... játékot, igen. Egy star, amiben tudsz csinálni olyat, hogy használod az erőt meg Jenny Kardal al és az egyben egy jó játék lesz ez hát Volt az az... ilyen, az a táncos a szar, nem? Táncos, de hát az táncos szar. Az hát nem de mondhat, hogy szarjátékot. Hát, de az nem VR-ban. Ja, az kinek vagy a ja, hülye az volt, Na, de például mondjuk ez, ez nem lenne rossz, igen. De az a baj, az hogy az annyi, annyi jó brand van, ami, ami, amin dobna a VR, hogy, hogy nem igaz. Igen. Tehát mostanában így is azt csinálják, hogy megvesznek, megvesznek brandeket és akkor azt így belegyomszolik bármibe. Igen. És hogy miért nem csinálnak tényleg olyat, hogy akkor nézzünk körül, hogy mi van. Itt van, itt van a Harry Potter univerzum. Hát egy ilyen varázslós játék VR milyen jó mutatlan. Adná magát főleg a PS Move-val, hogy a hadonászol a azért, Ez azért nem történik meg jelenleg, mert hogy az indiai fejlesztőknek nincs pénzük erre, a lisenszekre, hogy ezeket bevásárolják meg amúgy szerintem már az is, az is nagyot billenten ezen az hogy ha például a mostani játékok, már most is van egy-két tök jó hogyha ott nem fél órás-órás demok lennének tehát például ott van az a, az a batman játék ami neked is megvan, az egy tök a jó batman játék VR. a Batman VR. az tök jó játék, és ha mondjuk 3-4 órán keresztül tartaná, akkor már még jobb lenne biztos egyébként, mert az a játék is olyan, hogy hogy lényegében csak mo motoszkálni kell benne. Tehát jó, de három, dolgok, négy jó, de hogyha 3-4 órán keresztül tartana lehet, hogy tettek, tennének bele más játékén. Ja, kicsit, kicsit epizódikus lenne, és mondjuk lenne több helyszín, akkor az lehet hogy dobna dobni rajta, Ber Goddamn City az nem túl színes városka. De pont Mondhatjuk azért jó. Azt. Pont azért szép. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt tudnám, hogy a VR játékokat tényleg az, hogy nehezen jössz ki belőle, ha így, így megfogadta a hangulata egy játéknak, és akkor már végig van egybe. Igen, igen. Meg az a bajom úgy, hogy a fele VR játék ugyanolyan. Tehát ez a mászkálós horror, mi uh -huh. minden más Vagy a lövöldözünk. Vagy a lövöldözünk egy helyben is jönnek a, igen. a körök. Tehát, a... Ja. úgyhogy még, még ilyen útkeresés van, mi az, hogy működik. Jól? Igen, igen. De tényleg itt is vannak lehet kreatív dolgokat csinálni. Mondtad ezt a nagyon szarbándölt, amit én valamikor behúztam. <laughs> és hát... Azért csak megnézek, hogy mi játékok vannak benne, és, és végül a következtetésre hogy szarok. De egyébként, hát ötlet az, az lenne benne, mert van például olyan tehát stratégiai játék, ahol jönnek ilyen szörnyek, és neked azt kell csinálni, hogy ilyen hasonló szörnyeket le kell pakolni, és akkor azok ölnek. Ami így tök jó lenne, ha normálisan meg lenne csinálva, de tényleg először. a beállám a, a, a a mögés. Tehát nem irányítasz semmit. Si dobálod be őket így az asztalra, és akkor azok majd így. Tehát körülbelül úgy működik, mint a Plants Versus Zombies, tudod, hogy így. Ja, igen, hogy Jön a, a pontod, és a amikor a pontod a... megvan, akkor lerakhatsz valamit, és akkor. Ott, na, ez is ugye úgy működik, csak így bedobálgatod őket, és akkor ők majd valamit csinálnak. És ha mákod van, akkor a te csapatod öli meg az ellenfelét és nem fordítva. Bizgalosan. Tehát működ. valami hasonló jól működne, ha egy kicsit jobban kilenne dolgozó maga a gameplay, akár, akár az, az működhet. Vagy tényleg kellenek ide olyan játékok, amik még egyelőre nincsenek kitalálva, mert hogy, hogy nem volt ez a platform, és még nem Igen, volt és a most volt kell sem. mindent kitalálni rá. Nem tudod, hogy mit csinálhatsz vele, és miért nem. Például az alapos meg... játékok adnák magukat. Szerintem a műszerfalnézet van. Is. És abban az a jó Igen. viszont az, az ilyen szimulátoros játékokban, hogy az úgy működik, legalábbis már most is itt van a Project Cars, meg a... a második Rally, része is. A, Dört a Dört rajta is. Próbálgattam, igen. Igen. A Dirt be is benne van, azt hiszem. Az a jó, hogy az nem egy külön VR játék, hanem, hanem egy van. VR játékba beletettek, vagy nem egy, egy normál játékba beletettek ilyen VR támogatást. És ez is egy, ez is egy jó út lehet arra, hogy azért a fejlesztők nem azt csinálják, hogy akkor mindent rátesznek a VR, hogy akkor ennek ott kell működni, és ott kell eladni, hanem nem azt mondják, hogy ez egy jó PC játék, és akkor teszünk bele VR jó, támogatást. Jó, de... És akkor még ott is egy jó játék, és ott is el tudjuk adni csúcsot. E, igen, de ez meg csak akkor működhet, hogyha a játék maga elbírja a VR támogatást, és nem kell hozzá egy külön szegmens rakni, mint például ugye volt a, a, az első betlő frontnál, az IE félénél, amikor ugye volt ilyen VR repkedés, és ott például, tehát, a, tehát az alapjátékban nem de tudtad csak volna berakni. Igen, de azt mondom, hogy nem tudtad volna beletenni a lövőzős részbe a VR-t, de kellett írni egy külön cuccot ezeknél az autós játékoknál, meg eleve adja magát persze, a, az persze. egész helyzet. Persze. A szimulátorokat lehet játszani, hogy VR is VR-nél. Meg mindenféle. Tehát az a repülőgép szimulátorokat. Szívval körül, hogy megpróbálták ezt egyébként, hogy, hogy először kijött VR-re, és akkor utána kiadták úgy, hogy akkor le VR-hecet nélkül is játszani. És akkor ott úgy rájöttek az emberek, hogy ez annyira úgy nem jó játék, hogyha nincs. Igen. Szóval igen. Az irányítás is gondolom. Bár nem, hogy kontroll irányítom, tehát nem ez a tacsos, hadnászóló. Még az irányításra nem is jól lehetne azt mondani, hogy ott el csak nem tudom. De az mondjuk nem jó játék, amiből kiveszed a VR-t, és a, úgy nem működik, tehát... Én mindig azt mondom, hogy de, ez simán lehet, mert a VR az annyira, annyit ad hozzá a dologhoz. Tehát most ez a point-and-click játékszerű valami, amit mondtam, tehát az is, hogyha kivesszük belőle a VR-t, akkor csak, ez csak egy ilyen kattingatós valami. Jó, de valaki szereti. Még az is jó egyébként simán. Lehet, hát ezt ezt, ezt lehet, mondom, tehát jó. hogy most nézd meg, a Resident Evil 7-ből kiveszik, az attól még egy működőképes játék. De mondjuk itt van a Robo Recall annak például, annak szerves része szerintem, hogy ott a VR-ban vagy, mert amúgy... De szerintem az is működne, az működne, az működne, az működne, működne, hát működne. VR nélkül szerintem. Hát lenne belőle, de... Hát, hogy a győ mozoghatnál, aztán cső. Nem az ennyire népszerű. De is lehet. Most gondolkodzok olyan játék, ami rohadt jó vr és amúgy meg... Vagy itt vannak ezek a, ezek a sportjátékszerű valamik? Ja, azok például nem működnek VR nélkül. Tehát van ez a... Úgy akartam mondani a címét. Nem üdvesszem be. Az a lényeg, hogy egy ilyen golyót kell pöckölni. Tehát így bent állsz egy ilyen folyosóba az egyik végén, te a másik végén a másik player, és akkor VR-ba kell hadonászni. Tehát semmiképpen nem működhet VR nélkül, mert nincs az uh -huh. a PC-s irányítás, ami ezt elbírja. Vagy, tehát, oda, oda muszálja maga a touch controller is, hogy, hogy te ott 3D-be tudjál valamit csinálni. Vagy ilyen teniszezős, pingpongozós játékok, én már próbáltam. Hát azok, azok sem működnének -e nélkül a tuc nélkül. Jó, hát ebben még van lehetőség, azt hát azt mondom. Visszatérhetnek az Isten szimulátorok, az annyira király már így vr -ba. Hát egy jó Black and White, az tök király lenne, de én tökre örülnék, ha yeah. úgy adnák ki, hogy mondjuk kiadják PC-re, és akkor benne van a VR, mint amit most beszéltünk. Mm -hmm. Tehát, hogy ne, ne csak VR-specifikus legyen egy ekkora név, szerintem. Yeah, yeah. De mondjuk az már nem hiszem, hogy meg fog jelenni. Hát ezek most csak ilyen fikciók, hogy jó, ja, hát igen, mint? persze. Először jelenjen meg az új éjcsófén, azt mondom, és várjuk ki, hogy az milyen lesz, aztán majd utána lépkedhetünk hát tovább előre. Most. most igazából tök jó, hogy ez a DR Billions ez nagyon elterjedt egyébként. Most végig, végig egy animált gifet néztem, beszélgettünk, akkor nagyon sok zombi meghal. <gül> <gül> <gül> ez tök jó. <gül> Tehát most az annyira fellett kapva, hogy lehet, hogy most az jön, hogy akkor stratégiai játélyokat csinálnak orvoszájban. Amúgy nem lenne baj, hogyha visszajönnének ezek, mert én ezeket az RTS-eket szeretem, amikor bázisépítés van, Igen. és nem arról szól, hogy már az első percbe gyárts minél többet, is nyomla le az ellenfelet, én ezért utáltam a Starcraft-ot mindig is. Igen. Tehát én, én mindig inkább Age of Empires, vagy Empire Earth, vagy ilyesmi. CNC, az jó volt régen, azt még én is szerettem. Igen. Settlers, ú, uh, a Settlers-t azt uh, szerettem. De még a régi, tehát nem a Igen. maga, én nekem a, másod... én nekem a második része a kedvencem a Settlers-be Pont az elsőt vagy másodikat adták ki ilyen. Második. Ilyen, ilyen anniversary kiadás. Igen, és ilyen 3D-ben. Igen, a és semmi. az 1 egy az 1-ben ugyanaz volt a játék, hanem csak, csak full 3D-s volt az egész. Amúgy így kéne kiadni a remastereket. Tehát a jól, jól. Most mondjuk tegyük fel, megjelenne valami mondjuk a Mafia 1-nek a remastert kiadása, akkor az könyörgöm, ne nyúljanak a játékhoz, a grafikáját cseréljék le a 2-re vagy a 3-re, azt adják ki. Ez nekem az utolsó. Biztos, Kicsit a hozzá nyúlhatnak. Ne de... hozzá. Na, Például itt van a, a kiadása, extra Tehetnek bele. Csak Itt van a Gears of Four, amivel én játszottam, és ugye az volt, kb. az első ilyen fedezékharcos játék. Igen, am, igen, igen. Ami valaha megjelent. És hogy utána azért elég sok kiött, és utána én azzal régen nem játszottam, mert az Xbox-ra jelentnek. PC-re is megjelent, de úgy utána lévő részek már nem tett. csak az első jelent meg. Talán az meg igen, az első még. jelent meg PC-re. És hogy ott, ott éreztem azt, hogy annyira nem nyúltak hozzá, hogy azóta már rengeteg TPS játék megjelent, amivel az ember játszott, és hogy hogy azokban sokkal jobb volt a rendszer, mint ebben a játékban, ami igazából. Jó, de ez, ez egy olyan volt, ez nem el... érdekli. Tehát, hogy most, most, most én érként visszagondolok érként. a maffia első részére, és ahogy benn van az emléke a fejemben, én úgy akarom visszakapni, csak szebb, nem. Tehát extra tehetnek bele tehetnek bele több érként. lehetőséget, vagy ilyesmi, csak magát a játékmenetet. Ezt ne aztassák, mert, azt, mert én azt úgy szerettem, ahogy Ilyen. ott volt. Hát mondjuk az X-Committed-et erről Hogy mennyivel jobb játék lenne, vagy lett volna az, míg az nem 2017-ben jött ki? A, ez az ISKO menemianon. És amúgy hogyha, is jó játék volt. Így is jó, nem volt rossz, csak mennyire jobb játék lett volna, legalábbis szerintem, hogyha teljesen úgy csinálják meg, mint ahogy a régi XCOM-ot. Hát igen, nem, csak így nem maradt volna a javasló semmi javasló a DLC-re, meg a folytatásra. Hát, hogy DLC-kkel együtt csetettek, a semmi, amiben nem betapott. Jó, de például, például a folytatásban azoknak a nagy része, amiket mondtál, azok bekerültek. Vagy nem a nagy kettőbe. része, de egy pár dolog, igen, a kettőbe. De például benne van az a kettőbe, hogy megtámadják a bázisot, amit te építettél, és az. Az épületek közt úgy kell neked így menni, hogy Ezért, ott, ott harcolsz igazából. Ott jó, ott mondjuk ezt nem pedig, tudom, például, például, de jó, mondjuk más, mert ugye itt nem, nem úgy építed a bázist, nem a földalás. Ah, igen, igen, igen. Tehát azt például tök jó működik. De a, a a... de, de a kettő... kettőben nincs is bázis, ott hanem egy repülőd, van, nem? Jó, ja, tényleg a repülőben viszont nem fele. Akkor viszont igen. lehet, hogy nem, nem, nem tudom pontosan, de azt tudom, hogy a kettőben sokkal több lehetőség van, és ezt pozitívnak írták annak idején a tesztekben. Én is csak így nem tudom. De mi mindig több volt a régibe, szerintem. Igen. Az igen. Jó, mondjuk ez, ez az minden jó. játéknál így van. Tehát a régi játékok azok nem voltak ennyire leegyszerűsítve, sokkal több lehetőséged volt szinte mindenben, minden játékban. Hát, mert lehet, hogy másik rétegnek is szólt. Tehát hogy az, az inkább a hardcore volt. Hát, aki leült játszani, az, az ezt várta tőle. Igen. Most meg az van, hogy most már mindenkinek el kell adni a játékot. Most már siker. Nem, nem bonyolíthatjuk annyira túl. Igen. Igen, ilyen sikerélmény alapú minden. Igen, tehát most már nem az a lényeg, hogy játékkal játszál, hanem az, hogy olyan játékkal, ami vidám, tesz, ja, és olyan játék lesz vidám, ami kurva egyszerű, és 10 perc alatt örömet okoz. De mondjuk, ha megnézed pont, megint itt a Diabillion, szóval hogy mindig nézek. <gül> nem, nem, nem, nem, nem akarom megvenni. Azt, az, azt a giftet, a rak csak, bele majd az Csak az ez egy milyen... oké, okay, ezt kiveszem és berakom. Igen. De tényleg, hogy ez a játék viszont teljesen nem az. Tehát ez egy hardcore. Ez és ezért felüdülés. ezért van. Ez ez az, egy... Rengeteg olyan cím van, ami hardcore, és a semmiből jön, és aztán felkapják. Mondjuk ilyen a Dark Souls, mert, mert nem ahhoz vannak szokva az emberek. Tehát már kezdenek eltújulni, és ezért örülnek annak, hogyha valami jön, amiben van kihívás. És ez, jó, mondja, és ez, az, ez azért jó, mert sokkal nagyobb sikerélményt ad, mint hogyha Igen. lényegében nem csinálsz semmit, és és figyeld így meg. Ki, És figyelj meg, ezzel a Billions dologgal ugyanaz lesz majd, mint a Dark souls hogy az is megjelent, és utána egyre másra jöttek a Dark Souls klónok, amik rohadt nehéz játékok voltak, meg az ilyesmi, meg például mm. ott volt a right az a, mi volt az a dungeons és játék, az Darkest Dungeon, az is például megjelent, az is ilyen hót szivatós az egész, direkt arra megy rá, és tök jó is imádják, és abból is most fog megjelenni egy science fiction-ös, köntösös, ugyanolyan játék, szinte, a grafika minden ugyanaz, csak annyi, hogy nem fantasy, hanem sci-fi. És ez bement, hogy már, hogy Cap Head. Nem. Igen, itt a, Cuphead, a igen, kis... ami meg egy teljesen más műfajba hozta be ugyanezt a szopatos dolgot. Szopat szer... rendesen. Igen, tehát szerintem ez, a, ez az RTS-es dolog, ez amit mondtál, hogy majd jönnek az RTS-ek simán elképzelhető. Ja. És én örülnék is neki tényleg. Ne, ne, ne csak két címből válasz, hogyha ha verseny van, azzal csak a válságok járnak jól. Hogyha van 5, 6, 7, 8 féle, minél többféle dolog, akkor a minőség is oszlik, és rákényszerülnek arra, hogy egyre jobbat és jobbat csináljanak. Mondjuk én arra kíváncsi lennék, hogy ez a DR Billions, ez hogy indult el? Tehát mi volt az a marketing folyamat? Én erről nem is hallottam, a dél, simán nem, nem jelen meg. Igen, tehát simán vannak olyan játékok, amik, ugyanígy megjelennek, jók, és így nem pullalkozik velük senki. Lehet, hogy egyeszt himmel egy -e feladta és ezt ám... jött. Tehát Jó helyre toltak egy-két igen. ezer igen. dollárt. És akkor valaki játszott vele, mondjuk Twitch-en hirtelen odakerült az első, nem tudom, sorba. Ja, igen, és akkor már többen láthatintottak, megnézték. Hát az ízé így került oda, szerintem az a köcsögös szar, amivel kalapáccsal a a, a hegyet. istennek mekkora idegesítő fos. Az amúgykor én játszottam, mert a humble lehúztam ezt a DRM-free verziót, és én értem, hogy az a játék miért jó, mit akar mondani, és nagyon hamarabb agytam. <Színt> <Színt> <Színt> <Színt> <Színt> és mert a játékra azt mondják, hogy az rage game. De az nem az. Az pont egy anti-rage Tehát az, az segít neked feldolgozni a, a traumát. Hát hogy, én nem tudom. Hogy egy én... több órányi szarakodás el van csesszve azzal, hogy egy így És így kezdteted újra. És De ez, ez, ez miért nem rage game? Tehát, mert a játék az segít neked ezt feldolgozni. Tehát, még hogy leesse így a, a, a francba visszajáték elejére, akkor konkrétan bele van írva, hogy azt mondja neked a, a narrátor, hogy sajnálja. Tehát, hogy így. De jó, hát, -e nem segíteni feldolgozni azért. Jó, de hozzászoksz, hogy. De most ez. ez olyan, hát, néha történnek ilyenek, de hogy te, tehát nem, nem arra megy rá, hogy te rédzsaj, mint az állat, mint a legtöbb ilyen szivatós játék. De aztán az is az az az a végeredménye. Hát, a fenet. Most, most ez, ez olyan, hogyha, most én, én elmegyek kodozni, és lecsalnak. És tudom, hogy csal. ha ő más. beírja a csetre, hogy sajnálom, azzal nekem nem lesz jobb. <laughs> Jó, de itt tehát a csalás az megint más, mert az egy uh, direkt olyan folyamat. Tehát itt, a, itt a játék úgymond nem szivat téged, hanem van egy pálya, meg van egy, egy játékmenet, és akkor azt így így megcsinálod, és akkor néha történik a dolg, és amikor történik igen. valami, akkor azért történik szarul, mert hogy te elcseszted. Ja, hát persze, ez, ez mondjuk jó olyan szempontból tényleg, ez egy skill game. Hát, az, hát mondjuk az kicsit túlzás, mert a pálya eléggé szivat néha, de ez tényleg olyan, mint a Dark Souls, amit az előbb is beszéltünk, meg a, meg a Cuphead. Tehát ha valami az a te hibád, igen. és csak saját magadra haragudhatsz. Ettől függetlenül ugyanúgy régielni fogsz, mert biztos, hogy az fogsz. Igen, csak magadra. De, de magadra igen, te igen. magadra leszdűs. Tehát csak, csak ennyi. És így, így én úgy voltam, hogy ez tök jó ötlet, meg tök jó, ilyen pszichológiai kísérlet, hogy. És ugye a címe is az, hogy tedd túl magad rajta. Igen. <gül> Tehát, hogy tudja a játék, hogy szivatni fog téged. De hogy ő ezt ilyen, ilyen azért csinálja, hogy te ezt így segítsen neked feldolgozni. Hogy jobb emberré váljon. Válj. Így, van, így van. Ó, mis a magasztos gondolatok egy ekkora forsból. Hát a... Konkrétan egy mestelen ül egy bödönben, és egy palapársan <gül> mászik a szétlát. Egy... ez ezt a játékmanikát, hogy hozták össze, így azt. Én nem szóval akarom tudni, nekem kicsit az izér még ezt a zelastomániáram hogy nagyon rossz voltak az az i hülyeség, és amúgy az is szivat a, a rosszat nem egy csinálta egyébként ez egy, egy, egy egyetlen. mert amúgy kinézett, hogy egyet mögött többen berált, hát, viszont a riátékuk utol derül ki, hogy kurvasokkal dolgoztak rajtuk ezt nem. Ez egy csak szólt van a másiknak, hogy te fiész hülyeség. például a Nomens Sky-ból láttam, hogy ilyen csoportképen vannak egy csomóan és az tudjuk, hogy sokan csináltak, az más. Meg az nem szivat. Meg most már az nem, nem egy az rossz javaslja. játék. Én még hagyd már, <gül> ne nem, nem, nem lesz az jó soha. Na jó, de hát akkor így zajlott a 17, meg a 18, így van. És kész. Hát, ja, Ezt mondtuk, és így. Mi 18-ra nem jósoltunk sok mindent, de nem is akarunk, nem vagyunk mi ez a tévé. Hát majd Sintem. azt a szépen közben megbeszéljük. Ja. És majd rácsodálkozunk. mert én ezt nem Én meglepetéseket szeretnék. Én is. Én is meg jó játékokat, és, és jó cuccokat, és tényleg. Én. És kevesebb ilyen pay szart, mint ami volt idén év végén. És most már lehetne szor. egy kicsit kevesebb a tőgránc játék. Mert jó igen, az, jó az, igen. de már kijött egy, és az nem kell másik. De... És örülnék egy, egy PUBG akciónak egy euróért. <gül> mert jó, akkor lehet, hogy megvenném. <gül> ja, majd 2030-as vadás előtt ezt meg, megint behozzuk, hogy akkor... 2032 van, szerinted most már ez lesz PUBG akció? Ja, mert igen, tud igen. Lenni? Hogy 2032, na, de mikor fejezik be. Ja, hát, Jövőről már tényleg bétába lép, megígérték. Amit most is megígérték, nem? majd 2030-ban is meg fogják. Persze. Kb. Hú, egy Mafia 4-nek még örülnék, mert ar arról is picsoktak itt az emberkék, hogy lehet, hogy lesz hogy annyira sikeres lett az előző, hogy. Ne, nem, térsz, nem, hogy annyira nem. nem. De hogy állítólag a, a készítők, az a hangár 13. Mondjuk ezt úgy imádom, amikor angolt olvas fel az ember, és akkor a, a van a név, meg a szám, és a számot mindig magyarul mondja. Nem érdekes. Ne, Na, szóval a csapat, aki fejlesztette a 3-at, az azok még értelme is. Hogy vesznek, 13. Ja, igen. Hogy, hogy vesznek föl új embereket bizonyos pozíciókra, és hogy mások azt mondták, hogy lehet, hogy egy mafia 4 lesz fejlesztve. Ami amúgy nem lenne rossz, mert hogyha mondjuk most a 3 hát a az. Lehet, hogy sikeres volt, de nagyon nagy visszhangot keltett, ilyen negatívat, sajnos. De hogyha most, ha úgy veszük, hogy a három volt a próbajátékok és a négy ennél jobb lesz, akkor mi csak nyelhetünk. Mi menjenek vissza a régibe. Tehát én, én nagyon szerettem az első résznek a, azt a körítését a 30-as években, a sesc meg, meg minden ilyesmi. Nem ez a modernebb dolog, hanem tényleg ez a régi. Azt én nagyon szerettem. Egy baj van ezeknek a játékoknak, hogy nagyon rámennek arra, hogy hogy egy szám legyen, a gameplay ideje az jó ki tolva, hogy mi csinálsz te közben, hogy ugyanazt csinálod, az tök mindegy, de ez legyen egy, nem tudom, 30 órás játék, mert azt jól lehet marketingelni. Igen. Hogy mit fogsz abban 30 órában csinálni, az senkit nem érdekel. Mondjuk az első egymásfél 15 órában mutatunk valami kreativitást, és utána akkor... Hát ez, Én, ez, ez volt a Mafia ripit. 3. Ez, ez Igen, volt a Mafia hát, hogy ez 3. Ez sem a, sem a játékokkal. jobban örültem volna, hogyha ilyen lináris torint mint az első résznél, mert ott nem volt akkor a szabadságod, viszont végigmentél egy storin, és ott minden egyes küldetésnek lényege volt, és ez a kettőben is jól működött amúgy, csak az abban hogy át akartak menni ilyen GTA-szerűbe. Ami amúgy nem lett rossz, mert nem állt rosszul neki, csak, csak sokan ezt nem nagyon értették meg. Meg én őszintén szóval, hogy egy játéknak jó a hangulata, és elkap, akkor a hibáit is meg tudom bocsátani bizonyos mértékig. Így Tehát van, hát ez én vagyok, én vagyok, úgyhogy. Hát te ezt várod most a gét. et Igen. Én igen. A GTA maffiát. Igen, meg mondjuk kíváncsiuk a redemption sörre, hát hogy ugye... a kettő milyen lesz, lehet, a hogy ki a GTA 5-hez egy, egy mafiás DLC. Az mondjuk például tök jó lenne. Jó, Szépen. meg még azt fogadtam meg, idén évre, Az idei évre, hogy a, azt a univerzális bálcuccot, azt, azt be fogom húzni valamikor. Milyen jó, hogy megbeszéltük, hogy nem fogadom meg ezt. ezt most fogadom meg. Na jó, Egyébként én megvettem. magamnak. Ja, tudom, hogy megvetted, mert láttam, hogy játszottál vele, úgyhogy csesz meg. Nem, mert csak azt, látod, csak azt látod, hogy a Pinball fx 3 mal játszottam. Nem, az az igazság, az igazság hogy a DLC-vel azt nem látod? Az az igazság, azt hogy azt látod, hogy megvettem. Hát sejtettem, hogy nem Ne az aktivitásnak írta a Steam-nél. Hogy behúztad a DLC-t. Ja, igen, igen, azt kiírja. Na te például, engem nem érdekelnek ezek a pinball dolgok, de ez univerzális, ez nagyon tetszik, főleg a szápa miatt, mert a kedvenc filmem. Gondolkoztam úgy, rajta, hogy, izé, hogy hogy szóljak neked, hogy ugye akciós, mert úgy húztam, be, hogy akciós. Hát, de annyira nem volt akciós. 30%-kal volt lassabb, talán. A Steam-en 50% fölött kezdődnek a normális akciók, én igen, azt mondom. Igen, igen, igen. De én úgy voltam, vagy annyi asztal megvan már, hogy most akciós, érted? Ja, hát igen, A is ott van most már bennem. De egyébként ezt nagyon szorul csináltam, mert hogy még van egy asztal, ami nincs meg. Vagy nem egy asztal, egy ilyen, egy ilyen <gül> asztal ezt csomag. Ezt valami horrorfilm felkonferálás. <gül> Igen. Még van valami, ami van a nincs egy asztal, asztal, asztal, ami nincs meg. <gül> Kis villámlás. <gül> szóval, ugye, mint a gyűjtő így, így megy az emberbe, hogy, hogy már, ugye 70, azt 70 asztal van a játékban, és nekem megvan 67. Atyom, hát az már csak három. Igen. És én úgy vagyok vele, hogy akkor azt már csak azért, is be kérdezni, ja, hogy megvegyem már minden. Azért, amúgy kurban, hogy kurva nagy mázlit, hogy nem a, nem a vonatszimulátorok felé indultál el ezzel a gyűjtőszenvedélyeddel. <gül> igen, meg hogy úgy kezdtem el, hogy ilyen bándörökbe húztam. Ja, igen, igen, igen, igen. Meg hát ugye konkrétan az, az se hátrány, hogy a pimba a kettőből az asztalokat megkapod a háromba, úgyhogy. Ja, ja, hát az, az nem rossz. Bár ott egy kicsit bugos valami, mert uh, tehát egy csomó DLC-t nekem hagy, hagyná megvenni a Steam. Tehát azt írja, hogy nincs meg az a DLC. Viszont, ha elindítod a pin FX három játékot, akkor az az, azok az asztalok, amik abban a DLC-ben benne vannak, amiket hagy engem megvenni, azok meg vannak, mert az az előzőből. A FIA az, játék az játék, játék, hogy megvan, valami, ha elindítod innen. Talán Hát ez csak ilyen kis szépséghiba. Igen. Ja, úgyhogy már csak egy, a betesdás asztalok, azok nincsenek meg. Ja, de azok is nagyon drágák, mert emlékszem, múltkor azt beszéltünk. Mondjuk igaz, hogy az három asztal 10 euróért így van. De akkor még drágább volt szerintem, amikor beszéltünk róla. Mint hogyha, mint, hogyha 15 euró lenne, vagy amilyesmire emlékszem én. Nem tudom, szerintem nem. Szerintem ez 10 euró körül van. Mindig is úgy miért megnézem. Beteszt a pénbaj? a ja, 11 euró. Tehát 10,99. 10, mm. Ja, és az egy van, ami még hiányzik. Hát ez majd szépen lassan. Majd lehet, hogy a következő stream leárazásnak akciója lesz. Akció lesz. Igen, akcióban. Csak igen. az a baj, hogy mindig a legújabbas akciózzák, mert, úgyhogy a legújabbasak legújabb. lesz meg. Ö, nem, de én ugye emlékszem. Nem a Universe volt a legutolsó, Tényleg a univerzális. és az, az is mindig igen, az viszont le volt. Akkor nem tudom. Szerintem majd ez is le lesz. Lehet, hogy a volt, volt egy kis köze hozzá, hogy ne nagyon legyen még leakciózva. Ja. És egy azért nem javasoltam neked beszerezni ezt a ezt a pakkot, mert hogy annyira azért nem jók ezek az asztalok szerintem. Hát meg engem csak a cápa érdekel innentől kezdve meg. A izét azt cápás, láttam. Az meg különösen ilyen egyszerű. Kicsi. Tehát hogy általában hmm. ezekben az asztalokban az a király, amikor így Lövögeted minden fel, és így állandóan megy be, és akkor csillingel minden, és akkor tudod, ó, ott is izzék, kombo, meg a Na most a cápáson annyi kevés, olyan kevés dolog van, hogy ott nagyon kevés helyre tud belőni. Jó, nekem nincsen összehasonlítási alapon. A, a cápásban az, ha... az az élmény kb, hogy így kilövöd, és akkor visszapottyol, hogy nem ment be sehova. Jaj, <gül> és ez Tehát akkor, hogyha akkor, kezdek asztal, akkor ezzel kezdjek, mert ezek után már csak jobb azt. A többi az csak jobb lesz. Igen, jó. Van benne érdekes ötletek, amik szintén érdekesítenek. Például van olyan. Cusz amikor elkezd imbolyogni az asztal, mint egy hajó. Hát mert az egy hajó. Hát, hát a cápa okay. a vízben van. Jó, de az asztal meg, a golyó meg lemegy, <gül> hogyha imbojog az asztal. Tehát, hát ez ér, sajnos hát? ez van. Hát a, a, a, a Igen. Hát sajnos ez van. Na ma még lehet, hogy behúzom valamikor, hogyha majd akcióban lesz. teljesen álló nem veszem meg, hát aztán majd kiderül. Azért az jobban tetszett ebbe a pakba a visszajövőbe Cucu. Ja, azt láttam Csak én is, azt játszottam. Ott is az a baj, ezt így olvastam a hozzászólásokban is, hogy sokan panaszkodtak, hogy ugye nem az eredeti hangok vannak benne a filmből. A Beszélhető licenszmi is, nem? Hát igen, lehet valószínű. Vagy lehet, hogy egy csomó új dolgot fel kellett venni megint, tudod, és akkor már azt nem tudták úgy megoldani, hogy a filmből kivágott hangok is, meg amit így most vágnak ki, és az tehát, ja, igen, igen, igen. Már nem tudták újra szinkronizálni azokat, amik itt kellenek, vagy nem tudom. Hát, az ez egyenlően a legnagyobb gond. Egyébként tök jó asztal, és nekem néha így van ilyen, hogy ugye marhasok asztal meg van, és kicsit leülök játszani, és irákattanak egy asztalra. Csak így, hogy ezt talán kipróbálom, alig játszottam vele, vagy lehet, hogy semmi nem játszottam vele. Csak elkezdek vele játszani, és akkor így rájuk, hogy hát ez egy tökéletes asztal. Úgyhogy, hát, amiből válogatni mondjuk ezt. Hát ja, hát a 67 vagy mi állat. Ja, egy kevés van benne. De ez egy jól kitalált cucc. Ja. Igen, ezt jól csinálják a magyarok amúgy. Meg jól összerakták. Meg azt az ingyenes asztalt, azt is behúztad, nem? A azt behúztam, igen. igen. Na. Azok, azok egyébként rohadt jók. Na, még még se telepítettem, szerintem csak At behúztam. Kettő van benne, vagy hát nem, ez kettő, igen. Van egy ilyen egy ilyen legendes, meg egy karneválos. Külön a, kettő. a Karneváros az ilyen epilepszió, hankábé? kávé. Ah, az hát jó, megkószod ott, ott, ott minden csillingel megizé. Az, <laughs> amit egy nagy vidámpark az asztalba építve, az nekem tetszett kifejezetten, a másik meg ilyen kicsit ilyen. Ilyen Zeuszos, Herkuleses. Hát ez is van ráírva az asztal közepén, egy Jó, Jó, hát igen, akkor ilyen ja, régi. Her Herkules asztal, de az is jó. Jó, majd ránézek valamikor. Én kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogy milyen érzéket húznak be milyen licenszeket még, mert ugye csináltak volt Walking Dead, tehát féle. De most én a, a portálost akartam mondani, hogy ja, ezt, igen. is tök jól. De mondjuk az az asztal nekem annyira nem adja. A hangulatát, hogy nem adja annyira át, de mondjuk az is jól néz ki. Meg mondjuk a Pinball fix 3-ban most felhúzták, akkor egy kicsit, úgyhogy egy pár dolgot dolgoztak Ott egy kicsit még jobb is. De hogy én simán el tudnék képzelni dotás asztalt, akkor egy Team Fortress 2 asztalt, ha már a így kóperáltak. Vagy az lenne durva, hogyha a, a Star Wars meg a Marvel karakterek mellett így a dc is karakter, egy Batmanes asztal? Az jó, ja, azt mondom, is behúznám például szerintem. Az, az nagyon adná. Csak nem, nem tudom, hogy a, szerintem valószínű, szinte biztos, hogy nem kaptak ilyen licenszt, mivel már nem. Ha, nem, a, nem, nem. Náluk a Marvel. Sőt, az lenne jó, hogy izé, hogy, hogy Batman asztal, és lenne egy pakis három Betmen asztal, lenne egy a réginek, egy az újnak, meg egy a Molensnek. Hát a Star Wars-os, ez ilyen, hogy ott. Ja, igen, ott ilyen, számtalan, tehát KB. Kábbé... Jó, mi csukak, csucsok nincsen külön asztal, de az a csodálatos. <gül> <Annak négy, gül> sincs, tényleg basszus. egy csomó itt lehetőség. Számos. Hát Mennyi kihagyott vicc. <gül> hát gyorsan írok is a fejlesztőknek, hogy Járgyáros létszíves, mert azt mindenki hagyja. Úgyis magyarok. Igen. Na jó van. Köszöntem, letaglaltunk mindent. Mindent. Megbeszéltük 2017-et nagyjából. Biztos kihagytunk rengeteg dolgot, de. Hát minket ez, minekük ez maradt meg bennünk a legjobban. Ja, most egy hirtelen. Aztán biztos, hogy lenyomjuk le az adást, akkor leszünk, hogy a ah, basszus, nem beszéltünk arról a dologról. De ez meg hát a jó dolog volt. Majd a következőben. Ja. Igen, annak már az lesz a cím, hogy ami az előző adásban volt. Igen, van, hogy... Igen, meg Baki parádé. <laughs> ja, igen, ahogy, ahogy eddig is. Ja, Na, elég tartalmas kis tudsz lett ez Igen, most. ahhoz képest, hogy alig volt téma, meg úgy látok neki, hogy meg, ja, meg ja, látjuk. Ja. De még nem nyomtam le, ne, úgyhogy ezt nem beszéljük még meg. Ja, igen, Té ja, ja, tényleg ez igaz. Ja, Jó, hát akkor arra figyeljetek, hogy ne legyetek játékfüggők, meg semmilyen igen. függők, ha esetleg mégis, akkor inkább játékfüggők. Igen. És hogy? Esetleg, esetleg írjátok meg, hogy mit tetszett nektek 2017-ben. És okay. mit vártok 2018-ban a legjobban? Nem, nem is foglalkoztunk. Igen. Azt is, hogy mi? mit vártok? Milyen, milyen Battlegrounds játék jelenik meg legközelebb, ezt is várjuk. Már ne. Komolyan mondom, amikor a Rász volt, meg az ilyen ügyességek, akkor állandóan túlélős maraság volt. Most meg ez a Roald Battlegrounds-os kapta, mondjuk csak. Ja, igen. Hát ez az egyik fejlődött ki a másikból, Igen, így, ja. így van. Ja, úgyhogy lepjen meg minket 2018. Így van. Legyen ez, a, legyen ez a végszó. Ez egy tökéletes végszó. Ugye, ugye. Na, sziasztok. Sziasztok.